Tack för det. Ja, det är Sverigekanalens webbradio här den 11 oktober 2014. Och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi ligger ute på kanal 1 och 2. Vi har kopplat bort kanal 6 här. För det blir totalt överstyrt när man kör så här högt hög volym i soundcard -leget. Det funkar inte då. Så det är kanal 1 och 2 endast live från soundcar och till C-datorn B-datorn kör kanal 3, 4 och 5 och det är musik där Vi har den 11 oktober 2014 och den här veckan var inte så bra veder kan man säga det var väldigt bedrövligt det var ju regn mer eller mindre varenda dag vi har lyckats komma ut i alla fall på fredagen vet jag till turstationen och Ica. Och det var mycket tungt att släpa hem. Jag brukar regel bara handla en gång per vecka på Ika. Man kan dela upp det också. Men så länge jag orkar med det här. När man blir äldre så får man nog dela upp det här. På handla två, tre gånger i veckan istället. Det hade regnat innan på fredagen. Och efter en stund i alla fall när jag kollade norrut här så regnade det ganska så kraftigt igen efter ett tag när jag var hemma och även solen kom fram ett tag så det var både sol och regn och idag på lördagen har det varit en del sol här och eh, mina norra fönster här blev väldigt heta och varma faktiskt och jag blev väldigt svettig också så jag kunde ta med min jacka faktiskt i fredags och mina träningsbyxor kändes varma och jag mötte en liten pojke på en cykel faktiskt och han hade inga strumpor på sig han var barfotad med plast plastsandaler den 10 oktober. Allan Mattsson här från långsitterpartiet är ju också. När man söker på långsitterpartiet så kommer man till Jallarhornet säger Allan Mattsson, ledaren för det lokala partiet här, för långsitterpartiet fast det är för hela landsbygden, för hela alla som bor utanför Tetorten, Hedemåla. Han är ju gnäll i på att om man söker då på partiet och så kommer man till, man kommer alltså fram till Jallarhornet. Ja, bland annat, men eh, vi vill inte ha någonting mer att göra. Men jag, jag vill minnas också att jag skötte Nationaldemokraternas hemsida i Siktun Kommun. ND.se var det väl kanske, och eh, sni va. Och eh, jag råkade länka då. För det första var det någon i partiet som hade gjort en logotyp för Sikten och kommun. Vilket Sikten och kommun absolut inte tyckte om. Man får inte använda kommunens eh, logotype utan, utan tillstånd. Så det fick de ändra på. Men eh, jag hade ju då bara gjort så att jag hade gjort en länk till Rune Jöngbergs radioprogram. Det var allt jag hade gjort. Och i den här lokala tidningen då Sikten som inte längre finns på bygden.se utan det ägs ut av Uppsala Nya Tidning så att man får gå in på unt.se snedstäck bygden De hade en egen adress förut. Där beklagar sig Rune Ljungberg att nationaldemokraterna hade länkat till hans radioprogram. Men det är ju inte, det är inte förbjudet va? Och jag har ju då på bloggarna här skrivit om långsiktepartiet. Och då är det inte så konstigt om man söker på långsiktepartiet att man Få fram då eh, Sveriganalen.blogspot.se till exempel. Det är väl inget märkvärt med det. Varför? Det är ingenting som alla som kan göra någonting åt. Så att eh, alla som kan ju ta och, och lugna ner sig lite grann här. Va? Här är det trasiga trottoarer och stolparna lutar åt olika håll här. Och det är smutsiga, trasiga gatuskyltar och annat. Och vägföreningen sköter sig inte alls. Här är det översvämningar som ska åtgärdas egentligen med, gata, med gatarbeten och lägga in asfalt och sånt. Så det är ingen som bryr sig. Jag vet inte att, att partiet gör någonting konkret. Nu ska vi se. Uh, ja... Men det var ju väldigt tråkigt väder i alla fall. Jag lyckades komma ut i alla fall. Men som sagt var. Efter att jag hade kommit hem. Så kunde man ju se att det regnade ganska kraftigt. Och även solen kom fram ett tag. Så det var både sol och regn på samma gång. jag har kommit en hel del. Regn också. Faktiskt. Och det ser väl inte mycket bättre ut. För nästa vecka. Tackar tillbaka. Jag måste rösta lite grann hur det låter också. Man har tagit bort aspar också på gården här. Jag vet inte riktigt varför man gjorde det faktiskt. Det var bedrövligt vackra aspträd. I närheten finns det väldigt höga träd. Mycket höga som är gröna långt in i november månad faktiskt jag vet inte riktigt vad de heter de där lindar kanske men uh, det här med sommartiden blir lite konstigt i år faktiskt för om man tittar på jag ska ju rengöra tandsten den 30 oktober i Hedemora och sen får jag vänta nästan tre timmar på min här. men sen ska inte jag ner till Hedemora någonting på hela vintern men sommartiden brukar jag normalt sett infalla på söndagen då och då brukar det vara en ny dag eller en ny månad men den här gången så är det ju faktiskt första november på lördagen och då är det fortfarande sommartid. Det är först den andra november då på söndagen som vi vrider tillbaka klockorna här. Jag har ju en klocka som går fel från Claes Olsson och den går ju alltså enligt den gamla tiden så att säga. Den går en timme för sakta nu på, nu på sommaren och sen på vintern så går det normalt faktiskt, ja. Här, kanal 6 ska jag inte köra för då blir det, man måste nämligen dra på eh, kraftigt här på volymkontrollerna och då blir det överstyrd på överkanal 6 då som kör på stereomix-signalen här. Skype är också ändrat till Sverigekanalen. Sverigekanalen.com beräknas under nästa vecka passera 12 000 besökare och även lyssnare då man kan lyssna. Bland annat på Sverigekanalens Sverbradio och, och, och andra stationer också. Det är inbäddade spelare där. Man ja. kan jag inte bläddra här men jag kunde se att äh, Sverige har gått av med USA i alla fall. Men det är fortfarande nä, över 900 minuter har man lyssnat i USA. Och även Kenya har lyssnat. Och det var i alla fall drygt 1200 lyssnare på 30 dagar var det väl på kanal 1 då. Men man måste ju räkna med också de som besöker hemsidor och bloggar där man också kan höra Sverige-kanalen. Och det är kanal 1 som kommer ut med autostart. Så man får lägga till. Och jag kan även se att det finns ett antal lyssnare på kanal 2, 3, 4 och 5. Och ja, och... Eh så att det räcker ju inte med de här siffrorna. Man måste ju lägga till alla. Där man kan höra Sverigekanalens webbradio. De sidorna där med alla besökare. Så att det är, ju, det är ju inte bara hundratals. Det är flera tusen per månad. Man får lägga till så att säga. En del kanske bara lyssnar någon minut. Och så man Och sen ibland så funkar det att köra vissa kanaler. På B-datum. Inte på C-datum. Och förut var det tvärtom. Jag vet inte riktigt varför det blir så här. Jag startar om de här serverna i alla fall. Och det är gratis-server också på listen to myradiocom i England. Det är över en miljon uh, uh, användare. Jag vet inte riktigt, Radio man ska ju vara en poddradio. Men det fungerar inte att lägga in den där adressen i något sådant här podcastingprogram och prenumerera på. Man måste ladda ner hans program manuellt. Och då är det ju ingen poddradio va. Det ska ju vara en RSS-adress så att säga. De ska öppnas då och ta hem programmen. Det fanns en, en på feedbörnen, men jag skulle lägga in den där inbäddade uh, på min blogg där. Men det var felaktig adress så någonting är tokigt faktiskt. Vet ni ett program idag? National Vanguard hade inget program idag. Det var någon gammal artikel från 1976 istället faktiskt där ja. Ja den här veckan har det ju verkligen regnat en hel del uh, Ibland mindre och ibland mycket mer Och det hade regnat Och efter en stund så kollade jag norrut Och då var det regn. Ganska kraftigt Och så kom solen också på samma gång Men jag slapp i alla fall för att Ska man bära en mycket tung uh, ty, uh, Sån här En uh, sån här bärkasse från Hemköp i Hedemora Plus två plastpåsar Och det är mycket tungt De måste stanna och vila, flåsa pusta och svettigt blev det också. Jag tog av mig. Jag hade bara en tröja på mig som det stod. Inga kommunist på våra gator. Eh, Träningsbyxorna kände sig varma. Eh, vänta nu. Man kan ju alltså inte bära på ett paraply på samma gång. Man har ju bara två armar. Jag ska säga också att Geo Lindberg har alltså under mycket lång tid också. Våran gamla skröpliga tekniker nere i Stockholm blivit trakasserad av bussförare och han är då ingen rasist men han tycker inte om de här det här bönutrop annan utländsk kakofoni som pågår i närradion men han är ingen rasist va men de här bussförarna då som är invandrare de kör förbi helt enkelt när han står och väntar han måste ju ta handla också varje dag gubben för han har inget kylskåp va och de tror helt enkelt att han är berusad men han har, ju, han, han, han har ju något fel på sina ben så det är alltså ett missförstånd men tack vare Lennart som tidigare har varit med i Sverigedemokraternas närradio och även suttit, i, suttit med i studion där tidigare det finns inspelningar på det han var med alltså på Radio SD tillsammans med Thomas Johansson under många år han var även med på ett program som heter Gjallarhornet också i slutet på 80-talet och som också sände i Göteborgs närråd. Det var en förening som hette Gjallarhornet alltså. Innan man bildade Sverigedemokraterna. Men vänta nu. De går ut en tidning. <laughs> Men uh, Lennart har i alla fall ringt till uh, SL i Stockholm. Och påtalat det här. Att, att, att, att uh, Julienberg är inte berusad. Han har fel på sina ben. Och att det är att de här förarna inte får göra så här mot honom. Utan han måste ha rätt att få åka med den här bussen. Han har en sjaskig han är kläder och luktar illa. Och sår på händerna. Det är en sak. Men han är i alla fall inte berusad. va. Och eh, på SL var man mycket upprörda också. Över det här beteendet. och Att förarna inte får bete sig så här. Eh, I och med att Geolinberg inte är berusad. Han dricker inte sprit. Men han har ju fel på sina ben. Så det är ett missförstånd så att säga. De tror att han är berusad. va. Däremot så luktar han ju illa har ganska sjöskiga kläder och går väldigt konstigt och kan se ut som att han är full. Men förhoppningsvis så har SL tagit kontakt med bussgaraget och arbetsledningen har kontaktat de förare som kör den här linjen. Att de inte får neka den här mannen att åka med bussen. Han får alltså, han får alltså stå och vänta en halvtimme och han måste alltså ut även om det regnar eller snöar. Så förhoppningsvis så kommer de att låta honom för följa med de här bussarna i fortsättningen. Och jag åkte ju då senast fram till 20, 2006 till studion. I princip var det bara en gång eller två gånger per år som jag åkte till studion. och Hade en livesändning där i eh, en skede. Det är ju en av Sve Stockholms äldsta studios Den är byggd redan i slutet på 70-talet med gammal teknik med... Kassettdäck och rullbandspelar och så. Det finns inga datorer och sånt. Och så fylldes det upp en ryggsäck med kassettband då, som hade varit under hela året. Jag hade ju skickat då kassettband med post. Och det blev mycket tungt det där va. Och en del av de där kassetterna är överförda också som mp3 men långt ifrån alla. Det är ett gigantiskt jobb det där va? och varje kassett ska ju vändas och då ska inspelningen tryckas paus. liksom. Man måste ha koll på allt. Man kan inte gå bort en minut för då har kassetten tagit slut på ena sidan till exempel. Då uppstår ju lång tystnad och då får man börja om från början igen så det är hopplöst jobbigt. Va? Men det är, det är en hel del i alla fall som är överfört och ni kan söka då på Mix 88 MHz. Mix 88 MHz. Programschemat är också justerat. Det får ni kolla vilket som är aktuellt nu på korta.nu snedsträck veckans program. Korta.nu snedsträck veckans program. sker endast på kanal 1 och 2. Kanal 6 är avstängd för att bli överstyrt. B-datorn kör kanal 3, 4, 5 och det är musik där. Vi har den 11 oktober 2014 och det har varit en hel del regn ja och nästa vecka var väl inte mycket bättre. Och jag märker också att Motgift kör lite musik ibland och det var en häftig grupp där från Sverige faktiskt som körde Rockabilly. Så jag tog hem några låtar där faktiskt med dem. Uh, faktiskt via Youtube. Man kan göra om till MP3. Då måste den här rockerbilden låta lite häftiga stilar. Och Radio man är en podradio som man inte kan prenumerera på för adressen stämmer inte. Man måste ju ha en sån här korrekt RSS-adress. Vi har ju ett system att vi går via pod pod pod podomatic.com gratis konto. Där får man ju bara 500 megabyte blir det väl va. Och det tar ju slut efter ett tag. Så man måste efter ett tag måste man byta konto så att säga. Och, och göra en länk då. Och man kan bädda in. Men äh, betalar man får man ju mer utrymme så att säga. På domatic.com. Och där finns då alltid. Längst ner till höger finns ju då. Äh, symbolen för iTunes. Så att det är bara kopiera in den adressen. Och, och öppna i sina poddprogram. Och prenumerera så får man in alla. Ja, vi har den 11 oktober då 2014 här och solen har skinit här men nästa vecka var väl inte så värst brå på Och det har ju varit en hel del regn den här veckan. Nu har jag kopplat in här så det skulle vara medhörning här. Mellan telefonen och datorn. Nu fick jag lite hicka. Oj, varje var rapport? Det var det också nu. Det var i Får. Det har varit då från Hedemora, vargharn och varghona som skrämde småbarn. Långsättarna, Stora Sedvi och Rörsättarna har varit och nu utanför Skärnsund. Och det var uh, byn Spjutbo. Där vargar, kanske två stycken, har skadat och dödat. De fick jag avliva då för. Får. Det är ju en Lensväg som går mellan Stjärnsund till Byvalla. Det börjar med en, minst kraftig uppförsbacke som jag var tvungen att gå upp för faktiskt. Den, den klarar man inte att cykla upp för inte. Men det var en bred asfaltväg som är en Lensväg och den går från Stjärnsund fram till Riksväg 68. Som jag faktiskt svängde ut på en sväng tills jag såg skylten Byvalla. Och sen tog jag in på en dålig grusväg med tjockt grus och kom fram till en övergång. Där stationen Byvalla har legat och det finns ju ingenting kvar. Det finns alltså ett sidospår på höger sida, ett mötespår. En teknikstation, en mobilmast för ett digitalt kodat system som bara järnvägen har. Som heter Mobisir som ersatte SJs gamla driftradio. Och allting är borta. Det var högar med slipers och, och räls. Det kom inga tåg heller för man höll nämligen personalen höll nämligen på att arbeta med en trasig växel uppe i norra änden där. Det var lagt lokalt så att säga. Man kan trycka på. Det lyser en lampa på de här stolparna. Och man kan då trycka på en knapp. Men de höll på med ett arbete där så det kunde inte komma några tåg. Det används för tågmöten. Norra stambanan och de gamla tågen upp till Norland gick ju inte via uppsala jävla. de gick väl aldrig förbi Evle heller va utan de gick ju helt enkelt via Uppsala-Sala-Avesta eh, och sen gick de så att säga via Byvalla eh, och Storvik och sen rakt norrut upp mot eh, Ockelbo och Bollnes och den vägen norrut mot, mot övre Norrland, de gick inte via Uppsala och Gävle på den gamla tiden och det finns ju bilder också Från Byvalda station det fanns ju tre skenspår också Det här smalspåret från Långsötan hade ett eget spår Och de fick ju backa ner tågen mot en stoppbok också Det var lite besvärligt där Och vattentornet är kvar Och hela bangården är borta och så Med vändskivor och så När de kolade och tog vatten och allting Det är ju bara en skog där och det fanns ju ett stationshus och ett ställverk och, och ett lokstall och sånt. Det ska finnas ett, lo, ett lokstall någonstans där. Jag kunde inte se det faktiskt. De har hämtat de där ångloken upp till Gävle och tagit in några gamla godsvagnar istället. Där. Men jag kunde inte se någon lokstall. Men jag säger säga, allt som fanns på den gamla tiden är ju borta va. Det fanns även en diversehandel också som en kvinna drev i Byvalla förr. Och det kom leveranser helt enkelt från, från från Fredholms i Rörsjötan. De levererade helt enkelt bröd till den här diverse handeln i Byvalla. Det här var ju väldigt länge sedan. Va? Många år sedan. Ja, jag var i Byvalla och det fanns ju ingenting att se. Liksom Jag hade ingen kamera, det var... Lite konstigt veder också blev ju nästan mulet när jag skulle hem där. Fast det var ju på sommaren, men... Men vad jag skulle säga var att jag minns ju att jag tittade efter gårdar som hade djur och sånt. Jag kunde ju se att det låg bondgårdar längre bort från vägen, från sidovägar och sånt med lader. Men jag kunde inte se några gårdar med djur då. Men jag minns något spjut på, för på kartan kan man se en sjö på höger sida, och den minns jag. Det blev nog en kurva där och kanske en uppförsbacke. Man kunde minns väl några lader och sånt, men i alla fall någon av... Gårdarna i alla fall i spjut på har ju tydligen får och där har det varit då varg angrepp då. Några kilometer norr om spjut på går länsgränsen till Län, som då är Gästrikland och Äxlen och det är faktiskt södra Norrland. Så härifrån är det cirka oh, 1,5 mil ungefär va, till länsgränsen. När man kommer från Stjärnsund till... inte spjut på det, det på Stjärnsund. Jag har ingen karta här. Jag kommer strax då. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det där. Men precis strax utanför skärmsund så är det en liten by där. Och det kan väl handla om man... Sådär, en 2-3 kilometer, något sånt där. Så har man alltså länsgränsen till Gävleborgslen. Och när jag hade varit i Silvihuteå också en gång vid slussportarna där. Då är jag faktiskt inne en period i Gävleborgslen. För att sedan återigen komma ner till Dalarna. Det tänkte man inte på, men om man tittar på en karta så såg man det att, att en, en bit där så var inne i Gävleborgslen. Promleden. Men spjut på kommer ihåg i alla fall att det var en sjö på höger sida. Men några, några går med djur kunde man inte se från vägen i alla fall. Men man såg att det var en del gårdar med, med lader och sånt. och Längre bort, säga nor norr om, måste vara någon sidoväg. Där kunde man se att det var lader och sånt. Men man kunde inte se några hästar och kor och så. Äh, ja... Så där i alla fall har de fått och där har det varit då angrepp med vargar så har det varit, ja. Men vad jag tänkte på är ju då faktiskt att det fanns inga skyltar. Men det kan inte ha varit så långt ifrån spjut på. Det måste vara frågan om några kilometer. Så är ju faktiskt, det är inte hedemora längre där utan det är ju Avästa kommun. Det fanns det inga skyltar så att man kunde se så att säga när man var inne i Avästa kommun. Det borde det vara egentligen. Men det fanns ju ingenting. Men egentligen så borde det sitta skyltar på vägen, vägen där. Så att säga, mot Riksväg 68 borde det vara en skylt då på höger sida av Västa kommun. Och från Riksväg 68 i riktning mot Sjönsund så borde det vara en, en, en skylt som säger att man är inne i Hedemora kommun. Men det är det inte. Däremot utanför skärnsund så har vi ju en skylt. En ren och fin skylt som det står uh, Hofors kommun. Jag tror, jag tror jag tog en bild på den där skylten faktiskt. Jag tror inte det står Gävleborg Slén på men det står Hofors kommun och det var en ren och fin skylt. Och så man vänder man sig om i riktning mot Hedemora kommun på höger sida där så ser man en, en smutsig skylt. Som det står Hedemora kommun på. Det är så typiskt. Edmora kommuns skylt, den var smutsig. Inte trasig, men den var bra smutsig var den. Men Hofors kommun, den var fin. Den var ren och fin. För jag skulle ju cykla till Torsåker, skulle jag göra. Och det var lite konstigt. Det var faktiskt lite... Sådär... Nästan lite halvklart, halvklart halvmulet va. Och så fanns en minneskylt också. Det fanns nämligen milstavlor förr i tiden som talade om var man var någonstans. Någon minnestavla där. Men, alltså jag kom ju fram strax innan korsningen där vid väg 68 och till vänster kunde man svänga och komma upp till Håfors drygt en mil. Och man skulle då ha korsat väg 68 och fortsatt på vägen eh, på andra sidan så att säga. Bara kanske två, tre kilometer så var man inne i torrsåker. Det fanns det inga skyltar som, som eh, kunde eh, visa mig åt vilket håll det var och så. Men det såg jag ju på kartan sen. Så att jag var ju bara cirka tre kilometer ifrån torrsåker och järnvägsstation och alltihopa. Men jag beslöt att vända om där. Jag tog väl några bilder och så vände jag om För vedet var inte kul Det var, liksom, det var nästan lite mulet sådär Och konstigt veder var det sådär Faktiskt Men jag vände hem igen men Det var ju nästan åh, Jag kommer inte ihåg exakt om det var 2,7 mil Den där dagen Härifrån, härifrån till, till Sjärnsund Och så den vägen där var 1,7 mil och tillbaka Så det var väl Jag tror det var cirka 3 mil Något sånt jag var ju nära torsåker var jag så att jag skulle kunna klara av att cykla till torsåker. Men det blev ju inte så. Nära var jag men man skulle då ha svängt höger, korsat Riksväg 68 och fortsatt på vägen på, som var på andra sidan helt enkelt. Jag kom ut en timme och svängde, svängde upp mot Storvik som, som låg ja, någon dryg mil norrut. Det var bara kanske 68 vägen. Och, och, och, och, och rakt över på andra sidan. Var den vägen och fortsatte där. Ja, kanske 2-3 kilometer då. Så var man ju inne i åker. Men det fanns ju inga skyltar. Jag kunde se Men det blev inte så i alla fall. Det var ju långt där och jobbigt. och Det var inte så bra väder Det var ju nästan inte klart heller. Det var ju nästan mer mulet. Va? Fast det var ju inte någon regn. Men det var ju svettigt också. så Så att. Man skulle klara av att cyklat till Torsåker, men det blev ju inte så. Jag var nära, men jag kom ju inte fram till Torsåker, så, så enkelt var det i alla fall. Men jag har ju varit i Hofors också och har ju cyklat till Seters stad och ner till Hedermora upp. Och Garpenberg och Stora Skedvi och eh, Stjärnsund, ett antal gånger jag har gått i Stjärnsund också. Det var inte kul. Det gör jag nog inte om och ja, herregud. Vad heter de här orterna? Nej, jag har inte allt i huvudet. Jag har kartor här. I somras så cyklar jag ner 270 till Svinöhed och Svinö och till Husby kyrka och sen mycket på vägen hem. Och sen blev jag så väldigt slut i ben och sånt. Så jag fick gå långa sträckor och fick en överansträngning också på vänster foten som sönder upp. Jag har gått ner en hel del. Jag skaffade väldigt bra rakhyvlar här på ICA butiken. Ambitionen att jag är väldigt sletrakad både på halsen och ansiktet faktiskt. Jag tycker inte om skäggstubb. Så den här rakhyveln jag hade, den uh, har vi hivat den var helt värdelös. Den tog ju bara lite grann så att säga, men nu är det verkligen slätt och fint här. 38 spänn för för 7 för 5 stycken engångsrakhyvlar. Bara ta bort den här lilla skyddsplasten där. Ja. Det var väl lite strul förra veckan. och var en kontakt här. Från mixen som inte var inne hela vägen. Så säger, säga. Det blev. Ut i sändningen så blev det väldigt högt. Lite överstyrt på en kanal. Och karpstrypan hörde mig mycket svagt va. Men jag fick ju en lösning på det problemet då ja. Nu ska det finnas medhörning i alla fall mellan telefonen och, och datorn så att säga, den som ringer kan höra det som hörs in i datorn, om man beskriver det så, det är ett externt ljudkort. Där är vi telefonen. Vi tar eh, lite musik här eh, och eh, jag kommer tillbaka om en stund här, vi ska väl se. Uh, vad har vi där? Monica Tunnel kan vi ta också. Ska vi dra upp lite regler också här då. Hej, jag kommer tillbaka. Hela tid var på tillhör det. Blackmoners Rainbow har jag ju sett då, dels med Micah Sklander 1977 på cirkus i Stockholm med Ronnie James Dio och det var väldigt högt kan jag säga mycket högt louder than hell och eh, i början på 80-talet också med Julian Turner Straight Between the Eyes hette väl plattan 82 tror jag 1995 också, den sista upplagan Den sista upplagan av Richard Blackmore's Rainbow 95 Med Lasse Gustafsson Jag fyllde 54 år här Den åttonde Och Han som jag såg Richie Richard Blackmore's Rainbow Med 95 Lasse Gustafsson Som jag träffade på 70-talet faktiskt Ute i Vega Det blev 30 år Där ute min mormors gubbe hade fått ärva ett fritidshus där på Nordenskjölsvägen 61. Vi fick också en granne sen som hette Anders Sten. Han flyttade sen men uh, han var då ordförande för SD Haninge och blev sen ordförande för Nationaldemokraterna också. Och jag och min flickvän Magdalena träffade också Anders Sten och Marie Sjögren också då. Så att han var granne faktiskt till min mormor De fick den där tidningen de gav ut lokalt i Haninge De kom in där i kommunfullmäktige 98 tror jag Lasse Gussasson kommer ihåg mig i alla fall Och jag kom på en moped Och han kom på en cykel Och det här var väl 1975 kanske Så åren har gått Han är väl snart 50 min moster också på Södermalm i Stockholm. Hon har ju bott i både Paris och London och så vidare. Hon har flyttat tillbaka till den lägenhet där hon växte upp tillsammans med mig hos vår... Eller var hennes mamma, fast var min mormor. Som min mamma lämnade Sverige 1964 till Australien för är jag ju fosterbarn hos min mormor. Hon hette Aivor. hon blev 91 år. Hon dog väl 2010. Hon blev mindre och mindre och skrynkligare och skrynkligare. så alltså jag fick det väldigt bra. Det kom en tand från någon myndighet och inspekterade att allting var bra, minns jag. Hon byggde steda också på kvällstid på Riksskatteverket faktiskt. Det var väldigt tråkigt. Jag fick följa med om söndag där. Det var otroligt tråkigt. De här långa korridorerna och alla kontorsrummen och svabba golven och alltihopa där. Min moster i alla fall har flyttat till den lägenhet hon växte upp en gång i tiden som är en bostadsrätt då på Södermalm på Grinsgatan. och skickade med mig ett vykort här. Gammalt vykort från Stockholm troligtvis Hornskatan med här hornskatspucken där på sidan. Det är någon spårvagn, och damer med långa klänningar. En mycket gammal bild, kan vara från 20-talet kanske. Ett gammalt vykort så att säga. Eller bilden är gammal. Det var i alla fall två stycken som är mig. Ni kan ju stödja oss också ekonomiskt på plus -kontot. 6, 3, 4, 2, 5, 2 1. 634 252 1. Alltså 6,34 252 1. 50 kronor 100, eller 150, 200 och så vidare. Och bra. Och på Skype heter vi nu Sverigekanalen. Alltså på Skype heter vi Sverigekanalen. På Twitter finns jag både som Dalagunnar men främst som Sverigekanalen. Och därför kan man få kontakt med politiker och andra också. Blandt den gamla tidigare tågmästaren... Uh, Lars Åhli var det väl var han hette. Han tyckte inte om att jag eh, kallade honom för hycklare. Han verkade för hyresrätter och så hade han sålt en, en bostadsrätt på, på Ringvägen på Södermalm och tjänat flera miljoner. Jag skulle inte hänga på fria tider exponerat och avpixla tyckte han. Och jag kan inte minnas honom från när jag jobbade på gamla statens järnvägar. Han var ju stationerad på Stockholms central som jag. Han var tågmästare på gamla SJ. Han har varit tjänstledig men jag tror inte han är tjänstledig på AB. Jag kan inte minnas honom från den gamla järnvägen faktiskt. Det är gamla statens järnvägar som det hette. Vi blev ju radioloksoperatörer också från 1991. Tidigare så var det alltså bemannat med riktig lokförare. som gick runt på växlingsloken och pendeltågen. De bruna u lok och sen eh, kostade det en miljon per lok också att installera radiostyrd utrustning och man målar om loken. Men det var mycket tekniska problem med den där styrningen, den krånglar ofta. Det pep från batteriet också, då man 15 minuter på sig. Strömavtagen rasade ner och nödstopp. Jag skulle backa ut ett tåg en gång till tomtebordet men strömavtagen åkte bara ner med nödstopp hela tiden. En gång skulle jag upp för backen vid Kalberg där. Och skulle backa ut postvagnen till Tomteboda. Då. Och då gick det nödstopp. Och så fick jag gå ner till loket och starta upp igen. Och komraden gick ju inte med ställverket att Det bara knastrade och språka. Dålig kontakt. Och en gång så skulle jag ju backa ner till Tomteboda också. Nerför den långa backen. Och där är det en sån här skyddssektion då. Där det inte finns någon ström. Man får inte ha pådrag. Men tyvärr så hamnar jag just... I den låga farten, det var nämligen stopp i signalen också, så jag kunde inte köra förbi den och då var loket i, i, i den positionen att den kom i ett skyddssektion som det heter på där uppe, kontaktledningen, det var ingen ström där. Så där fastnade jag med loket, kom ju ingenstans då. Och strömavtagen åkte vi ner ja, och, och växlingen fick komma med ett T-44 och dra loss mig faktiskt. Så jag kom in på strömområdet igen på kontaktledningen och gå upp hela långa vägen. Det var ju många postvagnar där. Och startade upp loket och så går ner en gång till. Och tomtebordet hade också lokal, ett lokalt ställverk en gång i tiden. Som efter många protester stängdes men öppnades igen och stängdes igen faktiskt. Det fanns alltså lokal, ett lokalt ställverk där. Ja, jag har blockerat mikrofonen här men nu fick ni höra hur jag blåste trumpet på Skype heter vi Sverigkanalen och på Twitter också Sverigkanalen och Sverkanalen.com beräknas ju nästa vecka passera 12 000 besökare så har vi ju bloggarna då jallarhornet.tk eller jallarhornet1.tk är den gamla det är 337 000 sidvisningar. Sverkerkanalen.tk pekar till gallerhonet.tk och den gamla eller hemsidan med blogg och grejer på webnode.se heter numera sverkerkanalen.com. Beräknas då vi 12 000 besökare nästa vecka. Sverkerkanalen.com de där flaggarna som är där uh, var inte där från början så att säga. Det var de inte så att antalet besökare från början var mycket mycket större. Men det är ändå ganska många flaggor där från USA och andra länder också. Det är kul. Så besök gärna Sverigekanalen.com och ni kan också sprida de här adresserna också på Facebook och Twitter och sociala medier så att fler kan besöka oss och lyssna också på Sverigekanalen då. Korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Där kan man se, för det justeras också lite grann och ändras också. Till exempel Radio SD idag till exempel, det var bara en i repris igen. Så det kan ju gå flera veckor alltså innan de kommer med ett nytt program. Och I vissa fall så är det olika alternativ också, vilka program som ska gå ut. Vissa program går varannan vecka till exempel. Och det kommer mer program här nu med historiska föredrag på svenska och engelska. Och även barnprogram kommer att komma också med Pippi Långstrump och liknande här. Vi väntar på att Karpstrypan ska dyka upp. Jag vet inte om han ska medverka eller inte. Han brukar dyka upp så här lite grann efter 17. Vi fick ju lite strul förra veckan. Så vi hoppas vi slipper den här gången. Och vi har schemalagda inspelningar här som sker. Ibland så fungerar det inte. Jag hade inte någon inspelning från SD Falköpings Radio till exempel. Det var bara en på 24 minuter här. Så Ibland blir det lite konstigt men här är olika program som startar upp schemalagt här. Och på B-datorn har vi en ny pytteliten hårddisk som har fyllts upp med mappar. Den tidigare mycket större så att säga har havererat. Ja. Och det är bara C-datorn som har kontakt med Stockholms närrådetförening också, den serven. B-datorn kör kanal 1, 2, 3, 4, 5 eller kan köra kanal 1, 2, 3, 4, 5. C-datorn kör kanal 1, 2, 3, 4 anslutningen till närrådetföreningen och även extra kanalen sexan Bärbara datorn HP 6.55 kör kanal 1, 2, 3, 4, 5 och extra kanalen 6. Möjlighet finns att ändra till Icecast-serven. Aktivera på caster.fm och köra kanal 7. finns också en sida som kommer att fortsätta arbetas med som heter Sver sverigkanalen.webnode.se. Reklamen ska ni inte bry er om, den räknar ner och försvinner bort. Klicka inte på några länkar. Det är inte något fel på er dator. Det blir så när man har gratis konton tyvärr. Magnus Söderman skrev en artikel också på motgift. Att vi ska inte kallas för socialister. Och det är ju mycket helt riktigt. Han har ju tidigare varit med i motståndsrörelsen. Men, men det är ju helt riktigt. vi är ju definitivt inga socialister. Vi är varken vänster eller höger. Det är vinter vi Klockan har passerat 17.02 Så här då Vi 11 oktober 2014 Vi kör live från Dalarna Allan Alan som Var lite upprörd här Han sökte nämligen på sitt eget parti partiet Och vi och Fasa Var hamnar han någonstans Han kommer för förfasen in på Jallerhornens hemsidor Usch vad hemskt Vi vill inte ha någonting med er att göra Nej, och vilken tror att jag inte röstade på långsiktepartiet och inte på SD heller. Jag kan ju inte tänka mig att rösta på, på, på svarta afrikaner som representerar Sverigedemokraterna. Det kommer jag aldrig någonsin att gå med på. Det kan ni glömma. Uh, vi får väl se om Karpstripan loggar in och kommer ut här. Vi tar emot telefonsamtal på 0225. Och det är 60 143. Och på Skype så är det då Sverigekanalen. Ni är ganska så blyga måste jag säga. Det, det finns ju möjlighet att önska låtar och fylla i så här kontaktformulär. Skicka e-post alltihop. Och, och sms har vi också då. 0769 37 37 06. Så det är ju viktigt att ni hör av er vad ni tycker då synpunkter och sånt. Jag hittade gamla lyssnarbrev här. Ja, ännu äldre men, men jag har ju slängt enorma mängder såklart. Det går inte att spara på allt. Det blir ju gult till slut. Alla pressklippen. Men 2003 var det en kvinna faktiskt som skrev ett brev till mig till postboxen i Stockholm. Som jag hade där. Box 526 114 -79 Stockholm var det då. Jag börjar med Box 100 som var en postbox som hade tillhört Rolf Pettersson tidigare. Och 2003 så skrev den här kvinnan ett A4-brev fram och baksida. På en vanlig skrivmaskin alltså. Det är inte på någon dator utan det är maskintext så att säga. Det är mycket märkligt att man fortfarande 2003 håller på med skrivmaskiner. Vad det var ju några år sedan. Och sen på slutet var det post restantadresser också i Märsta. Och jag hade väl en postbox på Södermalm också faktiskt, men... Uh, var väldigt glest med... Ja, jag fick 5 000 en gång i sedlar minns jag, det var väldigt välkommet, gamla såna här från 60-talet. Med Gustav Vasa på. 5 000 i sedlar i ett brev, det ska man ju inte skicka. Det var mycket tacksamt och det var väldigt glest med brev. Det mesta jag fick var vykort. Som brukade visa stora, feta svin. Eller eh, bilder på idrottsmän som var svarta. Jag vet inte riktigt vem det var som skickade det där. Det var inte så kul tycker jag. Med kort som förställde stora, feta svin. Eller svarta idrottsmän. Jag vet inte om det skulle vara någon slags humor eller inte det där. Ja... Då vi kör väl vi kan vi köra den här låten Slagfett Narva han som sjunger hoppat av men han var ju bra på den tiden Fråga stjärnorna och när Fråga stjärnorna och när Han tog mig på en trip en guidad tur genom mitt liv Och snart passerade vi gränsen till det som kallas framtid Jag borde gått men det var något som hällde mig kvar jag vill gärna att få veta vad som väntar mig en död alltså. Stjärnan säger vad du är för en individ Hopp om du vågar riskera dig Och du vet inte efter vad det jag läser här Men kom ihåg när du hoppar Fråga stjärna om mig Fråga stjärna Söder till varon de på spel. Jag reste med föregående, det som sker och sker. Men jag är ingen slag under de krafter som styr. Jag har en egen finger, jag behöver aldrig fly Fråga värdena om dig Är jag en den gröna skylten om gatans doftar bränt Och någonstans inom mig så står han dubbelänt Även om jag inte tror på stjärnorna som låg Så har jag svårt att glömma de där ordna som han sa Stjärnorna de säger vad du är för en individ Hoppa om du vågar riskera ditt liv Och du vet inte älften vad det gör man ser här Men kom ihåg när du hoppar Fråga stjärnorna om när I told you. Ja, när det gäller... När det gäller Stockholms radio så har ju webbradion blivit helt galen. Alltså, det hoppar omkring bara. Det går inte att höra någonting. Jag vet inte äh, varför det är jag så titt och tätt. Äh, det finns ju mycket poddradio också. Som vi känner till. Mycket... Mycket poddradio. Vem som helst kan ju starta Egen radio. Ian Vaktmeister har ju hjälp av en kvinna också, Så han har ju också Kommit igång med en podd Faktiskt Ian Vaktmeister Och gjort några program Han är alltså 82 år Om jag minns rätt Så det blir populärt att göra poddprogram vi har ju mycket material här. Det verkar som att karpstrypan är ledig den här lördagen. Federnas kyrka har vi här med Göran Fristorp faktiskt. Men jag tror vi ska ta ett prov sen på någon poddradio här. Eller poddprogram och se hur du kan låta. Här är en fredarna. Ni ska ju lämna Svenska kyrkan. Nej, där blev det nog fel. Aha. Vänta. Gör en för inte spela, nej. Eh, nu ska vi se vad vi får fram. Kår den kan, kan vi få. Ja. Här om vi får fram en en, en podd här eh, äh, plakat katapult står det Ska jag se om vi kan, se, vi kan ta och spela upp och se hur det kan låta på sådana här poddprogram som folk som folk gör bara smakbrosar och knappt gå ut och den totala produktiviteten i samhället påverkas kraftigt negativt. Förutom all pollen som är i omlopp, sprider sig även en annan infektion över både stad och land. Det är varannan lyckstolpe och varje brostaket täcks av valafischer. EU-valrörelsen har officiellt börjat och det har även det här avsnittet av PK-podden, din bästa svenska politiska podcast. Jag heter Gabriel Bagin jag sitter här med Carl Malmqvist och Hannes Herviö som hey. är tätt involverad i den här valrörelsen. Hur... Uh... Det är inget ont om dig Carl, det är du också Men han på ett mer publikt sätt Hur går det Hans? Ja Eh, När jag jobbar för Fredrik Feddeleys valkampanj Och det går bra, jag googlade precis ett citat om segrar Som jag tänkte slänga in Och det första var, det farligaste ögonblicket kommer med segern Vet inte varför det var sagt av Napoleon 1 Men eh, med det sagt, så det går framåt <laughs> Napoleon 1 som man brukar säga Napoleon ja. den första ja. <laughs> Napoleon 1, det var en rymdfärja Det var en rymdfärja som, eh, som var så pass modern Att den lyckades skriva det själv, roboterna kommer ah, Stressat ja. Ja. Den gamla nappen, ja ah. <laughs> Um, vi sätter igång med, med en gång Det är mycket att avhandla nu Det är som sagt valrörelse och, eh, Ja men det här måste väl ändå politiskt. anses liksom ja. vara Motsatsen till en klyschig affisch. Vi spelar för sig in i ett rum där vi ser klyschiga affischer Med eh, citat om att Ett öppet Europa skapar välstånd Lysande citat Ja, jag själv. <laughs> ja men det är jättebra Men eh, vi ska väl försöka hålla oss undan från de eh, liksom Affiskompatibla eh, platityderna Slogans Ja men det tror jag alla bekanta PK-poddar Lyssnare vet att det här är en Slogan-fri-zon här... Det i sig är ju en slogan <laughs> pk -podden. en slogan-fri-zon <laughs> Och För att vara någonting som inte håller på med klyschor Så ska vi nu börja faktiskt med ett musikquiz <laughs> <laughs> <här> <här> <här> Så ska låta kalle och Gabriel-Bagin Det här är relaterat då som vanligt Till en nyhet och från den senaste tiden jag vill att när ni vet detta svaret så vill jag att ni ropar ut det partiet Med era favoritafischer i det här e-valet. Okej? Är ni med? Jag kan bara så här varna alla på på den lyssnar för jag kommer gissa först och då kommer jag ropa Centbrit Committee. Nej men fifa. Vad det gör dumt det Då kan vi skippa det här Nej det jag vill jätteny göra det. Okej. Kommer det. partiet Eh, då kanske man ska motivera varför affischerna är så himla bra Dels har de... de är, <skratt> ja, om du vill <skratt> ja, ja, men för att de, om man gillar det här med återvinning Och liksom the recycling economy och så vidare Så är det, ligger det ändå någonting att de är bra De är också bra så att de är bra för sådana som mig Som inte delar Folkpartiets syn på Europa Eftersom de är just så Eh, klyschigt folkpartistiska som man skulle kunna tänka sig. Så jag tror att det kommer gynna oss ah, it, som är lite mer... Men så, De har återanvänt bara val? Ja, så, men, så. Alltså, jag, jag är faktiskt, helt ärligt så har jag inte koll på om det är exakt samma. Men det är exakt samma typsnitt och det är fortfarande Polen som frontar och det är liksom ja till Europa, nej till rysk gas. Liksom tonen på det hela. Men det ändå, jag, tycker ändå to, jag tycker, gillar ändå tonen. Den är lite så här... Det är som. Man skulle kunna måla upp folkpartiet som en 50-tals eh, skolelev i liksom, cykelbyxor eller ja. vad heter det, äppelknäckabyxor knickabyxor eh, som sprider ut liksom, sprider, heter, typ Carl Bildt eh, på era Youtube-klippet från Österial när han likade liksom, strejkbrytning Nej, men då, sen så rent objektivt, eh, vi pratade rent lite om det innan vi började också. Så här. När jag står på eh, min tvärbanestation och blickar ut på andra sidan eh, Perrongen där det hänger ett antal affischer så är det, alltså, jag har lite halvkassesyn, ska man väl också informera om. Men eh, då är liksom folkpartiet detta, de får se vad det står. de andra är alltså, ja, det, Man måste fan komma nära innan man ska förstå. står Skitsamma, Vad var det för låt? Ja, men det, är just det. det var något om rehab. Är det här eh, då alltså att. Vilken, vilken artist först? Eh, Winehouse, va? Ja. ja gick ju sådär. Lite smaklöst faktiskt. Men skit samma. Ja. <laughs> ja. Men då tänker jag att det är att vår kära bäcksgårdis har blivit tagen för kokain Innehav Va? Nej, persbrant. Persbrant. Är det sant? Ja, ja, just det, Precis. Jo. Nej, det är klart att jag kollar på det. Nej, det är säkert hänt. Men. Det var fel. Ja. Okej, okay, då säger jag. <laughs> Eftersom att jag eh, Har varit med och tagit fram Det har jag inte sagt, vi ljuger Jag tror att det är antingen Jag vet inte, alltså så här, jag, säger vad jag säger vad jag tror att det borde vara för nyhet Och, vad jag, och sen ska jag säga vad du har tänkt mm. För det rätta svaret I den mest så här objektiva så här, Det som är rätt är att Thomas Rudin, Socialdemokraten Har helt ah. slutat med politiken Väldigt sorgligt och tragiskt Att han eh, inte kunde Fortsätta med sin politiska gärning men jag tror att du inte har tänkt så djupt Utan jag tror att du tänker att det är Rob Ford Som har tagit en paus <laughs> ja. Vad var Han nästan klockan med. Jag tog en paus ett avsnitt Och nu har han anklagat för att tappa mitt tappat mitt liksom, poddsinnehet Jag lyckas inte göra det tillräckligt bra nej, nej. det är klart det handlar om Rob Ford <laughs> eh, borgmästaren, i i, eh, Toronto. Eller nej, borgmästaren i Toronto ja. Som alla älskar och hatar Han har tagit känslighet För att åka på rehab Eh, men han är kvar i valkampanjen inför höst Satsa stenhårt på <laughs> att behålla barnmästarskottiteln Och pekar på den ja, vi är så här inte någon, någon av er som skulle åka dit? Jo, då? jag skulle du, det, skulle det. Mm. Eh, och Har du bokat biljetter? Nej, det är just det som också är grejen alltså, ni Det har... klockar ju lite med vårt riksdagsval Är det samtidigt? Ja, typ Nej, men lite senare är väl min terms Strunt mm. samma, ni som har sett och följer House of Cards ja, Spoiler alert, det vet jag inte, men Se PK-podden som det här kasinot Ditt kineserna åker för att tvätta pengar För att kunna stötta olika kandidater Se PK-podden som det Pengarna kommer slussas till Rob Ford. <laughs> Alla bidrag går direkt Oavkortat till Rob ja. Mm. Ja. Eh, På svenska fronten eh, Så har väl eh, Det var ganska många som tog sig ut I torsdags på första maj eh, Trots det här pollen det var, det var någon som skrev någonting om rekord och så men det verkar ju vara Vänsterpartiet som slår fler rekord än Socialdemokraterna. Det är ju mm. inte det är ju inte den stora vänsterfolkrörelsen som drar de stora massorna just i det sammanhanget. Ja, det är ju lätt att relera alltså, det känns som att alla som någon gång har varit engagerade i ett borgligt ungdomsförbund har någon gång varit med och debatterat om 1 maj en rimlig röd dag eller inte. Eh, jag vet inte om vi vill inviga resten av svenska folket i den liksom <laughs> debatten. Nej, det känns för skeptiskt. Alltså, jag har ingenting emot Liksom det där Om man vill så får man demonstrera så. Men jag, det är ändå ett tecken Att socialdemokraterna inte samlar så här Enormt mycket människor för det, det, är ju, det här Det ju, med demonstrationer är ju i grunden Ett anti Jävla aktivitet Så här, vi återigen, nu landar vi in det här Vi är jättemånga och vi kan skrika saker Synkroniserat Det är ingen bokcykel där. Nej, ja, men det är det ju inte. Det är inte så här: tid för reflektion och diskussion. Nej, men vad då? Alltså, valdagen är väl lite tid för reflektion och diskussion. Utan då går man liksom uttrycka sin åsikt. Om det inte är en folkomröstning planerad så får man väl helt enkelt samla ihop sitt gäng och skandera använda ja, det. är ju som ett jävla tifo, du, här, du kanske gillar sånt här, Hannes. Och det, det har väl sin plats också så här. det är kul, typ, det är färgglatt och det är många som typ hoppar upp och ner så det är kul. Man får långt håll för då ser ut som en, en kropp rör sig. Men jag menar, det har ju ingenting med någonting att göra egentligen Men Karl, du förstår inte, de gör ju inte det här för din skull De Nej. gör ju det här för att liksom Känna samhörighet med varandra och, ja. och känna att de Det är som en stor jävla kickoff Eller, de... eller de... För på jobbet Fast ute på gator och torg liksom. ja. sen, sen kanske det hade en lite annan Betydelse förr ja. Än nu ja. Nej, Men... I mean. Däremot så känns det ju som att det tåg som äh, växer snabbast som blir längre och längre nu är ju någon typ av FI-tåg mm. och som du pratade om det här med det Rehab som vi äh, reducerade den säkert Gudrun Schyman till här i något, för något avsnitt sen. Mm. Äh, men jag menar Rob Ford borde kanske komma och gå i FI-tåget för att få lite inspiration hur man kan liksom, göra en politisk äh, comeback och använda eventuell Rehab till sin fördel. Mm. Alltså jag har funderat på det här med FI. De, det har ju varit väldigt intressanta diskussioner nu äh, om FI hit och dit, Men en sak som folk sätter upp är ju ändå hur bräckliga de ändå är De måste ju vara extremt Alltså det kan ju Inget parti kan väl ha varit så tätt knutet till en person Som FI är till Gudrun Skiman ja, Folk lustig... röstar ju på Gudrun ja, det, är Eller det är lite, lite lustigt för att jag ska vilja er säga det Jag visste inte, de har ju pass personer Jag visste fan inte vad de andra två hette Så jag gick in på FIs hemsida för att ta reda på det Och då ser man att det är Cicela Nordling Blanco och Hon Stina Svensson Sen starten va? Ja det är, möjligt, det är möjligt Alltså ja, man kanske borde veta det här Men det är lite lustigt För på deras hemsida då Feministiskinitiativ.se Så har de en presentation Av de här talspersonerna, Liksom ett stycke eller två Om varje person Förutom Gudrun Schyman, Där är det ingenting bara Gudrun Schyman, webbplats Webplats Även de själva liksom I det här fallet så Ju längre CV man har det, Desto sämre Ja man måste ju förklara så här: jo men de här har varit med och gjort vettiga grejer. Gudrun bara, Gudrun är Gudrun. Det är lite som mitt favoritargument i monarkidebatten. Kung är kung, jag the fuck <laughs> uh, undrar hur många som har uh, försökt gå in på FI, men, uh, strunt, eller försökt träda på mer, mer om fi politik men kommit in på Finansinspektionen och inte orkat uh, gå <laughs> <laughs> där. <Godare. Ja. laughs> Nej men alltså, det stämmer nog som du säger, Hannes, för att Gudrun hoppade av och var i bort ett tag från hon FI uh, och var inte talesperson person längre i alla fall. Hon var säkert uh, involverad på olika sätt som medlem och hon kommit tillbaka vad var det år sedan typ våren förra året eh, och, eh, och sen dess har det ju gått på rätt bra alltså jag menar så att det är uppenbarligen väldigt personknutet. men det kanske inte bara är att hon är en aktiv talsperson hon kanske också tillför någonting till den organisationen kan Ja hon är ju alltså, alltså säger man väl om Gudrun men hon, det gick ju ganska bra i Vänsterpartiet under ett tag i alla fall Även om den här liksom framgångsvågen för FIV ska väl inte överdrivas än i alla fall. Jag tror, jag var inne här snabbt på typ poll of polls på, hos Henrik Ekengren Oskarsson. Eh, och övriga partier, alltså de som inte sitter i riksdagen idag, eh, summerar ju upp till 2,7 procent. Jag har inte exakt koll på fördelningen mellan dem och Piratpartiet. Men säg 2,5 procent. Liksom. Ja, men i senaste 24-novismätningen som inte är en poll of polls utan bara en poll så det så visade man att de fick 2,3. Mm. Det är ändå... Det är bra. Det, är det, är nära, det är nära det är nära tre det, eller vad det var som ja. Centerpartiet. <laughs> <laughs> eh, när det skillde ju KD hade väl 3 3 i den mätningen 0,7 den inom filmmarginalen. Alltså. men eh, och det är ju i sig helt helt sinnessjukt. Att är, även om det bara är opinionsmätningar man kan inte säga mm. vad man än tycker Så är det helt sinnessjukt att en sån stor organisation som KD Ja, absolut. Alltså går man in på, nu ska vi inte bärsa liksom eller det kan vi väl göra feminist initiativ för mycket. Men det är, Om man går in på deras hemsida som Carl har visat att man kan göra så under liksom, politik och letar efter någonting som handlar om typ, hur vi ska bygga samhället, rent alltså, skattesystem, ekonomi eller liksom, någonting sånt här. Eh, nu kanske jag utnyttjar, liksom. Nu kanske jag går helt enligt normen och eh, är någon slags mans eh, som bara tvingar in allt som har med ekonomismen som det enda politiska som har något, som är värt någonting. Skitsamma poängen är att om man, det är inte som att de har ett komplett partiprogram det är inte som att man skulle kunna sätta regeringsställning idag och de skulle kunna lösa ut det Kristoffer Triumph eh, intervjuade ju Gudrun Schyman i värvet för inte så länge länge sedan och jag kan ändå rekommendera folk att lyssna på den intervjun för att då får man den här bilden som jag eller jag fick min bild bekräftad som man så ofta får eftersom man har någon typ av confirmation, confirmation bias som skitsamma. att så här, Gudrun Schyman är en kompetent och sympatisk människa och, då, så här, och hon hävdade att de har en politik på alla områden Och frågade han om så här, säkerhetspolitik Och då var de typ så här, Ja, vi vill typ vända hela säkerhetspolitiken upp och ner Vi ska inte ha ett militaristiskt försvar Utan jobba med dialog och bistånd och så vidare Alltså de är ju Jag tror många människor där ute som bara Fan, fi, det nya hippa alltså, så här, Vi vill ligga för, före kurvan Och typ haka på trenden innan det blir en trend som, som, kan, som kanske inte riktigt har koll på typ Ja, avskaffa försvaret Typ inom feministiskt initiativ som kanske mer typ tänker att så här, det är härligt jämställt. Ja, och jag menar, Rebecka vad heter hon? Uwell, Uwell. ja skrev en väldigt intressant debattartikel som delades mycket, väldigt mycket om det här med att hon verkligen gick in i och så här, men vad, vad menar ni egentligen? Varför får ni inte ni de kritiska frågorna? Och det var ju... Ja, det var en bra läsvärd, läsvärd artikel Jag höll på att falla i samma färd som, som Andra människor har blivit kritiserade för Genom att så här, okay, hon kanske inte är ett household name För alla våra poddlyssnare Om man inte är liksom inne i den borgerliga sfären Men hon är då någon typ av gift med Marcus väl Men det är ju också då, på tal av feministisk Väldigt manskovinistiskt av mig Att koppla henne till hennes mans eventuella liksom, framgångar och hon är ju då i sin tur vd för Timbro mm. Så att i sin tur är Centerpartiet som har skrivit debatten <laughs> ja Okej, okay. vi får väl se helt enkelt eh, om det håller ända fram till, till valet men det man kan konstatera är väldigt typ att det har ju ändå påverkan på den diskursen som är i övrigt för att om man tittar på Löfven på första maj så känner han sig ändå på något sätt att prata om att de var... För... 15-20% av Sveriges befolkning är här årets sämsta månad Vissa åker knappt gå ut och den totala produktiviteten i samhället påverkas kraftigt negativt, förutom all som är i omlopp sprider sig även en annan infektion över både stad och land det är varannan lyckstolpe och varje brostaket täcks av Vala valaffischer. EU-valrörelsen har officiellt börjat och det har även det här avsnittet av PK-podden. Din bästa svenska politiska podcast. Jag heter Gabriel Bergin jag är här med Tom och Hannes Herviö som hej hej. är involverad i den här valrörelsen. Hur, det är inget ont om dig Karl, det är du också, men han på ett mer publikt sätt. Hur, ja. När jag jobbar för Fredrik Federleys valkampanj Och det går bra, jag googlar precis ett citat Om segrar som jag tänkte slänga in Och det första, första ögonblicket kommer med segern Vet inte varför det, är. sagt av Napoleon 1 Men med det sagt så det går framåt <laughs> Napoleon 1 ja. Ja. Napoleon den första ja. <laughs> Napoleon 1, var det var en rymdfärja Det var en rymdfärja som, <laughs> som var så pass modern Att den lyckades skriva det själv, Robotarna kommer ah, Stressat ja. Ja. Den gamla nappen, ja ah. <laughs> Um, med en gång Det är mycket avhandlat nu Det är som talrörelse eh, Det här måste väl ändå anses liksom vara motsatsen till en eh, klyschig affisch. Vi spelar för sig in i ett rum där vi ser klyschiga med eh, citat om att ett öppet Europa ska ha Lysande citat ja. jag själv <laughs> Ja men det är jättebra Men eh, vi ska väl försöka hålla oss undan från de eh, liksom affischkompatibla eh, platityderna Slogans Ja men det tror jag alla bekanta Poder lyssnare vet att det här är en sloganfri zon. Här... Det i sig är ju en slogan. <laughs> Pekopoden. En sloganfri zon. <laughs> och för att vara någonting som inte håller på med klischer så ska vi nu börja faktiskt med ett musikquiz. <laughs> <laughs> så ska det låta Kalle och Gabriel in. Det här är relaterat då som vanligt till en nyhet. Och eh, Från den senaste tiden Jag vill att eh, När ni vet det är detta svaret Jag vill att ni ropar ut Det partiet med era Favoritaffischer I det här e-valet Okej? Okay? <laughs> är ni med? Mm. Jag kan bara så här varna alla pk på Lyssnare För att jag kommer gissa Först Och då kommer jag ropa Centerbyte och Komikar Och skicka Nej men fifa. <laughs> <laughs> jag Fattar att det är så dumt Ja jag, då sen då kan vi Vi kan skippa det här Nej jag vill Nej. jättegärna göra ja. det Ja okej okay. Kommer det eh. Partiet.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 tonen på det hela. Men det ändå, jag, tycker ändå to, jag tycker, gillar ändå tonen. Den är lite så här. Det som, man skulle kunna måla upp folkpartiet som en eh, 50-tals eh, skolelev i liksom, cykelbyxor ja. eller vad heter det, äppelknäckabyxor. Knickabyxor. Eh, som spyr ut liksom, sprider, heter, typ Carl Bildt eh, på det här Youtube-klippet från Öster när han likade liksom, strejkbrytning. Nej, men och sen så rent objektivt eh, vi pratade lite om det innan vi började också så när jag står på eh, min tvärbanestation och blickar ut på andra sidan eh där det hänger ett antal affischer så är det, alltså, jag har lite halvkast ska man väl också informera om. Men då är liksom folkpartiet detta de får de att fan se vad det står. De andra ot alltså, man måste fan komma nära innan man ska förstå. Skitsamma. Vad var det för låt? Ja men det är just det. det var någonting om Rehab. Är det här eh, då alltså att Vilken, vilken artist först? Eh, Winehouse va? Ja. ja gick ju sådär. Lite smaklöst faktiskt. Men skit samma. Ja. <laughs> just det. Ja. Men då tänker jag att det är att vår kära Bäckskådis har blivit tagen för kokain Innehav Va? Nej, persbrant. Persbrant. Kola. Är det är kokain? Ja, ja, just det. Precis. Jo, Nej, det är klart jag kollar på det. Nej, det är säkert hänt. Men eh, det var fel. Ja. Okej, okay, då säger jag. <laughs>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 men jag tror att du inte har tänkt så djupt Utan jag tror att du tänker att det är Rob Ford Som har tagit en paus <laughs> Nej. Ja. Mm. Vad var? Han nästan anklagade mig Jag tog en paus ett avsnitt Och nu har han mig för att tappat mitt liksom, helt. Jag lyckas inte göra det direkt Ja äh, Det var ett exempel på hur det kan låta äh, när Stockholms närådde Och webbråden för 88 MHz Let ju normal Men nu börjar hoppa omkring igen Det kommer ut klockan 18 Karpstrypan har ledigt tydligen, men vi hittar här eh, hans program, Samhällsmagasinet, som han gjorde några program på Youtube, Karpstrypan från Värmland. Men han kommer inte åt sitt konto, så han kan inte göra nya program, vad som är webbkamera. Här ska vi ta ett utav programmen från Youtube, Samhällsmagasinet om Sveriges nationaldag 2012. Eh, klockan 18 kommer ut på Stockholms närradio också. Ursäkta eh, och god aptal på er Och hjärtligt välkolla till hype Nej, vad säger jag Samhetssamhet eh, Ja Ni får ursäkta att jag satt och läste En liten tidning här Hör och höpna, Det är inte någon motortidning jag läser Utan det är faktiskt en tidning Som förkortas NVT och Som heter Nya Värmlandstidning Och jag sitter och läser om nationaldagen den Närmare bestämt Där Sveriges nationaldag Som var igår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 man nedvärderar det dag ut och dag i ett strålande exempel på detta såg vi i årets, när det årets svenska nationaldag. Och till exempel olika skribenter, ja, olika så kallade journalister på både svenska dagbladet, dagbladet och dagens nyheter ägnade större delen av gårdagen åt att skriva en massa hat och hetspropaganda emot den svenska nationaldagen och allting som var som svenskt och svenska också naturligtvis Däremot nämndes det är naturligtvis ingenting om andra länders kultur och så vidare, hur, hur dåliga de är och så vidare utan det är bara svenska kultur och svenska traditioner som till exempel nationaldagen som är fruktansvärt dåliga och borde bort detta i alla fall om man frågar till exempel hans på Aftonbladet i form av Osiar, och Kantväll eller allt vad de heter då får man höra både ena anden och läsa att läsa ena anden Därför så ska jag bespara i detta. Men som sagt, det var ju inte bara svenska Dagbladet och DN som är på med de här hatnämnena eller och hälsning. Utan även expressen och naturligtvis Aftonbladet Det var så förvånande liksom Jag menar, <coughs> började ni skippa sådana där saker så skulle ni inte få en enda läsa eftersom ni lever ju på att skriva skit och dyga. Så att säga. Nåja. E i alla fall, den här artikeln som sa då Nya medborgare välkomnas eh, Vad ska man säga? Jo det står så här. det här är ju då Från den femte juni i tisdagen Så det står så här, på onsdag, alltså igår då, det då. Fira Sverige nationalt Välkomnas många Nyskar Kommuner runt om i landet Och så står det så här i fjol fick Sverige drygt 23 000 Nya medborgare Något som många kommuner uppmärksammar På nationaldagen genom så kallade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 till exempel dans och musik Uppträdande här och var i Sverige De senaste nationaldagen, och speciellt igår då Om man tittar på till exempel Kronogården Som är i Göteborg Vi ska ta och slå upp en äh, Artikel om detta Vi ska se om vi hittar artikeln Bara här äh, Jag har sparat artikeln Så att jag borde hitta den någonstans här. Äh, vi ska se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 Och här står lite intressanta saker. Här står det som sagt vad det jag pratade om förut alldeles nyss. Att det är en massa... Ja, igår till exempel står det så här. Igår publicerade Dagens Nyheter en debattartikel. Det var ju då på tisdag innan nationaldagen av folkpartisten Jasenko Selimovic. Som namnet ska vara om gånger, inte är inte svensk men ändå har synpunkter på den svensk, hur svenskarna ska uppfatta svenskheten. Svensk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 men hur är det med de människor som är så kallade politiskt korrekta? Till exempel skrivarna på Aftenblådet. De hyllar ju Sverige. Eller rättare sagt, inte alls. De klanker ner på Sverige. Men om de skulle ställa sig upp en kväll och säga så här: Nu i jäkla ska vi, ska vi hylla Sverige. Ursäkta svordom på det. Nu jäklar jäkla ska vi hylla Sverige. Är de rasister? Är de främlingsfientliga då också? Sen säger Jan. Vad han heter Janisch? Lite svårt att uttala men inte. Han hade inte frågat en taxichaufför som var från Somalia. Så, säger så här, Jag känner mig inte den minsta svenska, det som flera generationer blir svensk. Eh, ja, den där kan man ju tolka lite grann som man vill. Nu vet inte jag hur gammal den här taxichauffören var, men jag tror att taxichauffören knappast bara kan vara flera hundra år. Jag menar med tar på att han säger att det är flera generationer blir svensk. Eh, å andra sidan kan man inte bli någonting som man aldrig har varit och aldrig kommer att bli heller så eh, Vi ska väl inte gå in på allt för mycket ja, Svenska Dagbladet tar sitt ansvar för att kvälltsam nationalkänslan hos svenskarna i form av Bobo Karlsson Som har skrivit en kvällning som heter typiskt svenskt, typiskt osvenskt eh, En annan person som heter Magnus Lindt går så långt så att han säger sig Europa söndring med namn vi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 okunnighet, kära Martin men det är var nog att gå över gränsen i alla fall, eller okunnighet, det tycker minst åtminstone jag och många andra för mig vad du tycker är ju redan glasklart men ja eh, ah, ska jag väl också dra lite kort om hur jag själv firade Sveriges Nationaldag igår, vi går över till det här lite senare här jag har också skrivit upp lite hållgrejer för att det ska bli lite mer sammanhängande eh, ni kommer att få höra vad, det om sen, vad jag ska prata om sen Ja, det här den nya medborgaren välkomnas, ja. Det eh, gällde ju tydligen bara invandrare och så kallade flyktingar som inte var ja, vita då. Alla andra invandrare och välkomnas välkomnades till Sverige, men inte de som var vita så att säga. Och så snackas de att man inte ska göra skillnad på folk och folk. Jag menar när prins Daniel...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 jag måste säga att jag är att hundra småskrattar lite åt det här. För att... Eh, alltså, man, jag undrar just Alba frågar direkt här, här. Vilket språk har den här breven på? Jag menar, jag vet inte hur språkkunniga samtliga representanter prins Daniel är kunnig när det gäller språk, och Hur kunnig han är det språk? Jag har ju väldigt svårt att tro att han kan skriva på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 tillfört till Sverige. Eh, alltså det kom alltså två datorstycken stycken till. Inte sådana, det är inte säkert att det stod. Att det var sådana människor som kom, det stod inte vilka det var. Men eh, jag är väldigt svårt att tro att det var danskar och norrmän som Prins Daniel välkomnade. För det var det, inte för lugn. Ja, eh, det talas väldigt tyst om vad det var som stod i brevet och ännu mer tyst om vilka språk det var skriva på. Sen är det en plas till Sverige.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 du som invandrare ska känna dig Hjärtligt välkommen till Sverige Och som kom ihåg en så. Säger du i offentlighetens namn Någonting som du inte tycker om Då blir du klassad som rasist Och främlingsfientlig Så invandrar du dig. som sagt Hjärtligt välkommen till Sverige Det kanske stod någonting som det är Eller att det gjorde det naturligtvis inte Ja, det svenska kugga Jag tycker det är för Ursäkta svåra Jag tycker det är att eh, vilken skillnad va Jag tycker det är hemskt i alla fall att Kungahuset som satt på, För flera år sedan alltså Till den skåran i Sverige Som gör skillnad på människor och människor Och så är det väldigt tjat, tjat och tjafs som att man aldrig ska göra skillnad På människor och människor För det är aldrig bara vi och dem Och vad gör prins Daniel då Jo han gör skillnad på människor och människor Direkt här. Och när det är med att vänna om Många att Vänna om den mångkulturella så kan man ju fråga sig, undrar vilken inställning Pedro Nikolau-Pisan som Victoria har till allt det här. Menar, om hon, är, hon behöver vara förmodligen lika positiv inställning till månkultur som hennes man är, varför gift hon så med en somalier eller en iraker eller en Marokkar eller en indier eller något sånt? Hon är så väldigt in på den här mångkulturen. Ja, men han har ju definitivt gift sig med fel person för han är ju svensk. Och det får man inte vara idag i Sverige. Ett bra exempel på det, är att det här är att man inte får vara svensk och, och hylla saker till som är svensk. Då har vi den, den så kända tv-profilen Elisabeth Höglunds artikel i Aftonbladet. Från i början av veckan här. Jag menar hon får ju inte mindre känd efter den. Fast jag vet att hon vill vara känd som en svenskfjänst i häxa. Vi ska strax gå över till den här artikeln lite grann. Eh, ja, eh, varför välkomnades inte vita invandrare till Sverige på nationaldagen? Det kan man ju fundera på också. För jag är ju väldigt svårt att tänka mig att det inte var någon vit invandrare bland de här så kallade två stycken i Malmö. Då. Och jag har ändå svårt att tänka mig att det inte var någon vit invandrare över som skulle välkomnas i sina kommuner runt om i landet igår. Alltså, det går som liksom inte riktigt ihop. Och som den här artikeln, en person som heter Sörn Andersson, så kallade arrangemangfixare, säger att han är. Hur ska firas på den frågan? Svarar han på det. Det blir sång och musik, tal och välkomnande av nya svenska medborgare. Alltså, vad, vad säger man? Det finns...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 Seventeen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 This life really means After 17 After 17 Ja, det här är kulturhuvudföreningen Jallarhornet Sverige vakna den 11 oktober 2014 med ansvarig utgivare Gunnar Andersson här från Dalarna. Vi har kontot 634 252-1, alltså 634 252-1. Karpstrypan är ledig.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 Sverikanalen.com beräknas nästa vecka passera 12 000 besökare. Där kan man också lyssna på Sverigekanalen och en massa andra webbradestationer och även norska poliser och radioamatörer i USA och lite annat där. Sverigekanalen.com Vi finns också på Jallarhornet med gj.tk eller jallarhornet1.tk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 vi kan också gå in på korta punkt nu veckans program. Vi har ju schemalagda program på kvällstid. Jag kommer strax tillbaka. Korta punkt nu veckans program. Och det är alltså på kvällstid som det är schemalagt, men det gäller främst kanal 1 och 2. Men ibland så är det också, gäller det även kanal 3. Vi har ju alltså.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 Söndagarna är det från 16.00 sverigekanalen.com Jag är alltså en registrerad väbrådestation som nu har ända upp till sju kanaler. Vi kan gärna stödja oss också ekonomiskt på 634 252-1. Karpstripan är inte mer riktigt varje lördag men vi har här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 Men det har varit mycket regn faktiskt där. Och på gården har de tagit bort vackra fina träd, här aspar. Det är ju det är helt enkelt. Och får inget svar heller från Ulf Hansson, kommunordförande här. Varför de tar bort de här fina träden. Det låter det bra. Men vi ska lyssna lite grann i alla fall på, det är ju en timme det här.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 Jag kanske inte har sagt det men det har varit vargar, varghan, varghona, hedermora, varg rapporter från Långsyttan, Stora Sedvi, rörsytan och utanför skärnsund närmare gränsen mot Avästa kommun i byn Spjutbo, har vargar angripit och dödat flera får. Så vi har ett antal vargar som rör sig här och jag såg jag som en gång, det var ju i princip storm, stormvindar där så tårarna bara rann. Det var svårt att se vad det jag såg egentligen men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 Och till exempel olika skribenter, ja, olika så kallade journalister på både svenska dagalet, och dagens nyheter ägnade en större delen, av gårdagen åt att skriva en massa hat och hetspropaganda emot den svenska national och allting som, allting som svenskt och svenska också naturligtvis. Därott nämndes det naturligtvis ingenting om andra länders kultur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 Något som många kommuner uppmärksamma på nationaldagen är de så kallade medborgarskapsceremonier. Vad är medborgarskapsceremonier? Ja, vad tror ni själva kära tittare och kära lyssnare? Och det här med nya medborgare välkomnas. Alltså, man skulle kunna tro att det här ordet nya medborgare välkomnas, eller meden då, betyder de människor som har blivit födda i år i Sverige, men inte så mycket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 men hur är det med de människor som är så kallade politiskt korrekta? Till exempel skrivälterna på Aftonbladet. De hyllar ju Sverige. Eller rättare sagt, inte alls. De klankar ner på Sverige. Men om de skulle ställa sig upp en kväll och säga så här. Nu jäkla ska vi, ska vi hylla Sverige? Försäkta på där. Nu jäkla ska vi hylla Sverige? Är de rasister? Är de främlingsfientliga då också? Sen säger Jan... Vad han hette? inte Lite svårt att uttala vad och så, han hade inte frågat en taxichaufför som var från Somalia så. Här, så här. Jag känner mig inte den minsta svenska, som som flera generationer att bli svensk eh, Ja, den där kan man ju tolka lite grann som man vill Nu vet inte jag hur gammal den här taxichauffören var Men jag tror att taxichauffören knappast nog var, kan vara flera hundra år Jag menar med att han säger att det tar flera generationer att bli svensk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 han anser alltså inte att man ska hylla Sveriges fana på nationaldagen. Och var en person vid barn namn Martin Espeleta. Han bor för övrigt inte ens i Sverige. Han bor någonstans i Argentina. Hur han kan över överhuvudtaget. Han har gått så långt som han skriver Jag tänker på invandring som en liten skönhetsoperation. nå ja alla är vid Osalia bor i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 Eh, eller rättesamt med den svenska kungahusresistensen, eller med prins, prins Daniel, alltså kronprinsessans, kronprinsessan Victorias man, prins Daniel som eh, gjorde en liten sak här, som jag inte vet vad så tycker jag om riktigt han eh, delade igår ut i Malmö brev till 280 stycken nya utländningar, med ja, det stod och text på, de breven också naturligtvis i stil, välkommen till Sverige eh, ja, alltså jag måste säga att jag är ett och småskrattar lite åt det här. För att... Eh, alltså, man, jag undrar Albert Stolva frågan direkt här, här. Vilket språk har den här breven skrivna på? Jag menar, jag vet inte hur språkkunniga samtliga representanter eller prins Daniel är kunnig när det gäller språk, språkkunnighet och hur kunnig han när det gäller språk. Jag har ju alldeles svårt att tro att han kan skriva på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 tillfört till Sverige eh, alltså det kom alltså två dator stycken till, inte sådana men är inte säkert att jag stod, att det var sådana människor som kom, jag stod inte vilka det var men eh, jag är väldigt svårt att tro att det var danskar och norrmän som Daniel välkomnade, för det var det är inte för Jag hade det, eh, ja, det så väldigt tyst om vad det var som stod i här brevet och ändå mer tyst om vilka språk de skriva på eh, sen är det en plas välkommen till Sverige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 Säger du i offentlighetens namn någonting som du inte tycker om Då blir du klassad som rasist och främling Så egentligen så invandrar du det som sagt Hjärtligt välkommen till Sverige Det kanske stod någonting som det här, Eller att jag satt i jorden naturligtvis inte Ja, det svenska kunga Jag tycker det är förjäkligt Ursäkta svår om det Jag tycker det är förjävligt att <laughs> Vilken skillnad va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 Undrar vilken inställning prinsessan Victoria, Kronprinsessan Victoria har till allt jag menar Om hon, hon behöver vara förmodligen lika positiv inställning till månkultur som hennes man är. Varför gift med en somalier eller en iraker eller en marockar eller en indier eller något sånt? De är så väldigt in på den här Men Han har ju definitivt giften en fel person för han är ju svensk. Och det får man ju inte vara idag, i Sverige ett bra exempel på det här är att, det här med att man inte får vara svensk och, och hylla saker till som är svensk. Då har vi den nu alltså kända tv-profilen Elisabeth Höglunds artikel i Afterlålet från i början av veckan här. Jag menar, då får ju inte mindre känd efter den, fast jag vet att du vill vara känd som en svensk känslig häxa. Vi ska strax över till den här artikeln lite, grann. ja. Ja.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 så kallade arrangemangfixare så här hur ska nationaldagen firas på den frågan Havre, det blir sång och musik, tal och välkomna de nya svenska medborgare alltså vad säger man det finns Sverige är det enda landet i hela världen där man blir anklagad från rasist och främst och man hyllar Sverige och, och svensk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 jag gick på en äh, restaurang i, i min stad, i, i den stad där jag bor. Jag äh, åt lite god, äkta svensk mat. Vad hemsktast. Jag åt svensk mat. oj, oj, oj vilken lite rasist jag är. Jag åt faktiskt ljusfile äh, med äh, potatis. Till, färskpotatis. Nu finns det väl en annan som säger så här: Ja, men hör du karlsstrypan? Har du, vet du inte om att ljösen är en östeuropeisk fiskkort som är implanterad i Sverige, alltså, alltså invandrare? Det är klart att jag vet det. Jag, jag har väl lite grann i skallbenen kvar i alla fall. I alla fall skulle jag inte köra något program överhuvudtaget. Mm. Eh, och inte prata om det jag gör heller. Jo, det är klart att jag vet att ljösen är en östeuropeisk fiskkort, Men man får väl ändå säga att det är ganska stor skillnad på att föra in EN invandrare i Sverige och att föra in ja att föra in ja, ett antal tusen varje år eller var 17 när det här, någonting. Ja, det är mer än ett antal tusen det är cirka någonting på hundra någonstans mellan sjutton Ja, hon kommer att avsluta klockan 18.30 och eh, det var 2014, 10, 11 jag kommer tillbaka till nästa lördag klockan 18.00 Men lyssna gärna på Sverigekanalen på internet istället Då kan ni höra oss 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan På Sverigekanalen.com Nästa vecka passerar vi troligtvis 12 000 besökare där Ansvarig utgivare Gunnar Andersson och vi lyssnar några minuter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 <siktigt> <siktigt> <siktigt> Goda afton på er och hjärtligt välkomna till programmet Samhällsmagasinet. Programmet för er, eller er om man så vill, som är intresserade av politik och olika samhällsfrågor. Det ni ser nu är det första avsnittet i denna programserie. och eh, Det som som sagt att handlar om politik och olika samhällsfrågor. Innan jag går vidare med det här eh, avsnittet då, så ska jag väl till att börja med eh, gratulera det grekiska nationalistpartiet Julen eh, i gryning på, svensk, på engelska Golden Dawn. Vad det heter på eh, grekiska kommer jag inte riktigt ihåg. Jag vet bara att det är partiet. Jag har läst en del partiet de senaste dagarna. Det kom in eh, häromdagen där jag satt igår. Det här avsnittet i. med eh 9 maj 2012 på kvällen då, bara som ni vet. Ja, i vilket fall som helst alltså har det varit ett litet rabalder eh, på grund av att det här partiet kom in och blev det kallat nazistiskt och allt möjligt och så vidare. När det är i själva verket bara är ett helt vanligt nationalistiskt parti som värnar om sitt land och sitt folk, etniska greker och så vidare. Alltså mest ekoniska greker. Och som vi ser en utveckling i Grekland som... Eh, de tycker det är rätt och riktigt. Annars skulle det inte vara människor som hade röstat på det här partiet överhuvudtaget till att börja med. Grattis alltså till uh, Gyllen Grynings framgångar i Greklands parlament. När de kom in i parlamentet. Det återstår att se som det heter, Men jag tror inte att det skulle båda någonting illa. Men som sagt, det återstår att se. Ja, när nu att det har blivit klargjort så övergår vi till det som det första avsnittet i serien Samman som ska handla om, nämligen valet, det svenska riksdagsvalet 2014. Jag misstänker att det kanske är en del av jag det nu som är på öron öronen och undrar om ni både såg ordet rätt och ja, det är faktiskt. Även om det visserligen är, jag var cirka av ja, det svenska riksdagsvalet nästa gång så skulle jag nog vilja våga med på en liten valanalys redan nu här. och det här programmet eller avsnittet ska helt enkelt handla om samtliga om de rikspartier så riksdagspartier som ställer upp det svenska riksdagsvaret 2014 det, oavsett om de är med i riksdagen eller inte vilka partier dessa är vilka för, del av de för- och knappteras som dessa partier har och ja, det är väl i princip det det ska handla om men innan eh, vi eller jag, så att jag går in på det, så ska jag vända upp lite grann om en viss agendasändning i SVT, alltså eh, SVT-programmet Agenda, som eh, där sändes en kvartilledare bort närvarande bestämt 21 och 15 på 2 eh, tror jag var i SVT den 6 maj 2012, alltså i år. Där samtliga partiledare, till skillnad från den förra årets partiledare vart i SVTs agenda ställde upp, så var nu samtliga partiledare till och med Socialdemokraternas partiledare, som då hette Håkan Nyholt och nu heter Stefan Löfven. Och den andra då som är Vänsterpartiets partiledare nu, Jonas Sjöstedt till skillnad från förra året, då hette han Lars Oli. Eh, jag måste säga att det, jag tycker det är väldigt bra och demokratiskt gjort att eh, Både Jonas Sjöstedt och Löfven Oavsett vad de tycker om Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ställde upp I den här partiledardebatten Eftersom ja, man återupprättar Helt enkelt in med det anseendet Man respekterar sina väljare Och man respekterar de väljare Som röstar på andra partier Jag menar det är ju en viss skillnad om en förväg När Håll på samma sida som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson Och att eh, dåvarande Lars-Ole sa samma sak för de tror att de, om de kostade alldeles skulle bli behandlade ihop eller bli, ihop, kom, bli, bli ihopförknippade med GMO också. Eh, jag menar, det även om någonting är det väl i alla fall att idiotförklara både sina väljare och andra väljare. Jag menar, dessutom idiotförklarar man sig själv. Jag menar, det är väl rätt självklart att skärklart att Sussarna och eh, sverige inte har riktigt samma politik och att Vänsterpartiet och. SD också inte har samma politik Även om det finns rätt många frågor som faktiskt SD och Vänsterpartiet har gemensamt Till exempel är de rörande överens om demokratiseringen i Västsahara Någonting som Socialdemokraterna tydligen inte förra veckan var överens om när, de, när det var ändå var de som kom med förslaget Att man skulle ja, försöka hjälpa så att det blev demokratiseringen i Västsahara Men när Sosarna fick reda på att Sverigedemokraterna stödde Sosarnas förslag så drog såsarna ut sitt eget förslag. Motiveringen var följande. Sverigedemokraterna har inte samma politiska ambitioner som vi i den här frågan. De vill samma sak men inte på grund av, alltså inte samma som vi vill. De döljer i själva verket sitt verkliga syfte med vad, varför de röstar på våra förslag i den här frågan. Uh, vad det verkliga syftet var fick man däremot inte reda på konstigt nog. Vare sig från Sverigedemokraterna, men framförallt från Socialdemokraterna som har påstått detta verkliga påstående, påstående. Däremot all heder till Moderaterna, bör höpna även Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade tillsammans med Sverigedemokraterna i Räderbroa. Så skett helt enkelt i varför SD röstade på Socialdemokraternas försvarslag. Det var inte det var frågan om. Det var ju helt enkelt frågan om att man röstade på samma sak. På grund av att man ville se en demokratisering i Västra Sahara helt enkelt. Sen har vi jag själv vad ville se denna demokratisering. Ja, det är en helt annan fråga som jag inte tänkte ta upp. På grund av att jag inte vet det helt enkelt. Ja, när detta det är utvetet så går vi som sagt tillbaka till SVTs partilövervattning jag Agaddafi. Söndag så Var det någon som såg ut jag, jag såg ut i alla fall. Och jag måste väl verkligen säga att det var en ganska intressant debatt att se, speciellt den hårda, vad ska man säga, den hårdföra debatten mellan Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven och statsminister Fredrik Reinfeldt som är bekant av Moderaternas ledare samt särskilt statsminister. Vad ska man säga om Herr Reinfeldt egentligen? Det var inget jag snacka om. Man visste ju sen tidigare att han var en oerhört arrogant och rent att fascistisk inställning till saker och ting. Speciellt emot de flesta människor som inte håller med honom i olika frågor. Detta framgick ju väldigt klart och tydligt i en av förra kollegers bok. Jag kommer inte ihåg vad heter hette den kvinnan. Men hon skrev öppet och väljade hos och, eh, Saluförde en egen bok som hon hade skrivit om eh, den, fascist, den, den fascistiska inställningen i Moderata Samlingspartiet gentemot människor i samma parti som inte tyckte som en själv i alla Speciellt Fredrik Reinfeldt, var jag minns att hon skrev, är väldigt domdelande de och envåldshärskare rent och sagt. Ehm, ehm, man kan däremot inte jämföra honom med en sån äh, diktator som äh, Mao Zedong eller Josef Stalin eller Saddam Hussein eller Adolf Hitler och så vidare. Det är min egen jämförelse med honom. Jag anser helt enkelt att han var väldigt gemensamt med dessa fyra personer. Även har gemensamt med något som har med demokrati och yttrandefrihet och även att göra. Men som sagt, och det är min personliga uppbedömning och inte bokförfattarinnans. Men är säger en hel del om detta framträder nu väldigt klart och tydligt i Söndagens partiledare Marta. Dessutom så, jag måste säga, all heder åt Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven. Den här åren har faktiskt bra mycket mer kraft och styrka i, i sina attacker mot statsminister Reinfeldt och även av de övriga borgerliga redan hade på sitt första majtal, sitt första, första majtal i år 2012. Där hans tal innehöll bra saker men det saknades två riktiga och klara tydliga saker som behövs för att ett tal ska innehålla kraft och styrka när man bestämt just kraft och styrka. Men i partiledarabatten hade han faktiskt kraft och styrka. Vad gör han Hägglund däremot gjorde i partiledarabatten. Det är nog många med mig som undrar faktiskt. Och fortfarande undrar tror jag. Sagt samma med vad Annie Löf gjorde där. Jag menar hon som har gjort så käll som den som propagerade för verklig massinvalgning i Sverige. Men det är lite senare när jag ska prata om vad partierna i Riksdagen har för problem inför valet 2014. Sen så var det som vanligt att Sverigedemokraternas partiledare i Åkesson, inte fick så mycket tid att prata i Och När han pratar om det så kom han ganska ofta in på det här med, med massinvandringspolitiken som de andra som fungerade partierna. Alltså samtliga utom Sverigdemokraterna står bakom. Eh, all Hedroligt Jimmy Åkesson hade lite, lite kritik där faktiskt, att det kanske vore bättre om Gamla Jimmy började att köra lite andra i istället för att alltid komma in på den massinvandringspolitiken. Säger jag, som ändå håller på Sverigedemokraterna. Och även på andra eh, massinvandringsmotståndare inom svensk politik. Men jag tycker faktiskt att eh, han borde bredda sin, sin agenda ungefär... Ja, mycket bra, mycket bredare än vad annat helhet räcker till. Det vill säga att det blir inte typ Och äh, ärligt talat, Jim, jag tycker att du borde ta upp lite andra saker. Folk är lite, folk vet redan vart ni står i det här med massinvandringspolitiken. Massinvandringspolitiska frågan. Att ni är emot massinvandring i det mångkulturella samhället. Jag tycker dock att ni borde bredda det hela lite mer tycker jag faktiskt. Det kan, jag tycker ni borde göra som Svenskarnas parti gör att de bräddar sig en hel del när det gäller miljöfrågor och även arbetslinjefrågor. Man ska ju sent glömma den här demonstrationen som naturligtvis så kallade antirasister ställde till bråk och slogs med polisen på den första, första maj då i Jäskestyra. Alltså i år. När Svenskarnas parti körde en ganska bra grej tycker jag i alla fall. Ja, svenska jobb till svenska arbetare. Bra exempel på att SVP försöker profilera sig som ett arbetarparti. Sen kan man alltid naturligtvis tycka vad man vill om detta på första maj. Men man ska komma ihåg att det är SVP, SVPs beslut och ingen annans beslut. Och att SVP har lika stor att, att eh, köra den grej som andra partier kör på första maj. Alltså arbete åt alla helt enkelt. Fast i SVPs fall och svenska jobb och svenska arbete. Men jag tycker det är en bra inställning då. Jag eh, som Tillbaka till det här med Jimmy Åkesson. Att det ser att Jimmy Åkesson lite mer kraftig i debatterna, tack. Lite mer karisma och lite slagkraftighet som din partikamrat Karatekrot gör. Fast det eh, går inte riktigt så långt då. Bara halvlångt långt ungefär. Men i alla fall lite mer karisma, Jimmy Åkesson. Lite mer sånt och så vidare. Så här blir lite drag i debatten från min sida. Jag tycker att du är du är snäll, du är trevlig och så vidare, men du saknar den här eh, riktiga eh, kraften och riktiga styrkan i, i debatten och även i talarna. Eh, men det kommer det också. Man ska komma ihåg att Sverigedemokraterna inte har funnits i riksdagen så inval länge, men att de har mycket kvar att lära. Eh, sen ska jag väl också tycka att jag tycker att det är fruktansvärt löjligt de här attackerna som speciellt Aftenbåt, även Express, fortfarande kör och försöker koppla ihop. Den ökänner norske, norske terroristen Anders Bering Breivik. Försöker göra Sverigedemokraterna ansvara eh, till det som han har gjort. Intressant koppling hör ni Afton då, Men det är inte dags att ni kör med något nytt nu va? Eh, jag menar, om det är ju lika logiskt som att, att Sverigedemokraterna är ansvariga till Anders, Breiviks, Anders, Breivik, eller Anders Bering Breiviks terrorbrott. Det är ju lika sakligt och seriöst som att påstå att den rättigång som eller att namna den här rättegången som nu den här veckan och förra veckan startade som hör, hålls emot eh, den kända serieskjuten Peter Marks i Malmö, eller nej, Peter Mans i Malmö som förresten är um, Kusin med den kända skådespelaren Sune Mans. Eh, Peter Mans är fru Finland Tvinnländerna om att ta saker att Det är ungefär lika lyckat att påstå att han, att vänsterpartiet är... Eh, Ansvarig för, han, ansvarig för hans serieskytten i Malmö eftersom han i början på 2000-talet var medlem i Vänsterpartiet. Vandspart Men ni kanske inte har funderat över den jämförelsen Jag vet inte, Ni brukar inte fundera så mycket på saker och ting rent allmänt innan ja, Daniel, Westin, Daniel Westin och Jan Möller eller Jan, Jan Helin och alla de här togståndarna skriver sina så kallade seriösa och så kallade sakliga Artiklar där och. Eh, jag är vänsterpartiet, Jag har ju lite problem, då, som sagt, men de återkommer vi till lite senare här. Eh, ja, nu när detta var avklarat, de partiledade så tycker jag att jag ska ta och gå över till det här inför riksdagsvalet 2014, som jag egentligen ska handla om där. Jag ska nu gå igenom lite olika saker och ting som har med om med samtliga riksdagspartier att göra som ställer upp i det här valet. Jag förutsätter att Aldiok ställer upp i det här valet. Vilket de gör också, vad vet, Och att vilka eh, fördelar en nackdelar som de har, det, helt enkelt. Om vi börjar lite lätt så då med kristdemokraterna. Vad är det för fördelar de har, egentligen? Har de några fördelar överhuvudtaget? Och i så fall, vilka är det? Ja, en sak som kristdemokraterna har gjort sig kända väldigt rejält, skulle jag vilja säga är att. Eh, så det är står rätt klart att kristdemokraterna inte har någonting i den borgerliga regeringen att göra. Jag vet inte vad de gör i riksdagen överhuvudtaget. Jag förstår inte varför kristdemokraterna överhuvudtaget har bildats. Kristdemokraterna är ett utmärkt bra exempel på att det inte är så lyckat när ett parti, har, när ett parti är styrt av vad ska man säga, en viss religion. I det här fallet kristendom då. Jag menar, det ser man ju, tog man ju ett väldigt tydligt exempel på när det var det hände den här debatten om huruvida det i Sverige skulle i Sverige skulle finnas människor med icke-heterosexuell läggning som var präster. Alltså till exempel homosexuella, uh, bisexuella och så vidare. Men det var främst homosexuella som det gällde. Jag menar, det som man ju väldigt tydligt också att det fanns en väldigt stor och klar splittring. Eh, Hos Kristdemokrater. Väldigt väldigt klar och tydligt för den. Och tydlig då. Men på ena sidan hade vi de här som var homosexuell motståndare och inte ville att det skulle ha, finnas bröster med som var homosexuella i svenska kyrkan. Och så dels hade vi de den sidan som sa så här: Ja men spelar väl ingen roll vilken sexuell läggning man har? Det viktigaste är väl att man, att man gör sitt jobb? Absolut, säger jag. Absolut, väl. Jag förstår också de personer som var emot det här. För att om man ser till mig själv som person, är inte jag kristdemokrat, jag är inte politiker ändå. Däremot är jag samhällsdebattör, Vilket har vissa likheter, ja, fast ändå inte Om jag vore präst så skulle jag nog vara, alltså eller om jag vore kristdemokrat så skulle jag nog ställa mig på den sidan som tyckte att homosexuella inte skulle vara präster. Men inte på grund av. Inte på grund av att de är homosexuella. Jag tror med all säkerhet att de. Men just det här att fakten var att. Delvis på ett vis på grund av att det var nog ganska svårt. Det är nog ganska svårt för en person som är homosexuell eller lesbisk. Att inte eh, låta sig själv, låta sin egen sexuella läggning påverkas i ett sånt arbete. Speciellt inte med tanke på vad Bibeln säger om det här. Med... Ja, Adam och Eva till exempel, att det är rätt klart och tydligt att enligt Bibeln så har Adam och Eva funnits. Och Eva var ju som bekant kvinna och Adam var man. Och vad blir, det när, <går> vad blir det när en man och en kvinna har sex? Ja, det kan ju faktiskt resultera i barn. Men vad blir det när två killar har sex? Ja, det resulterar inte i barn. Förstår ni vad jag menar? Om inte barnet har adopterat då? Och där kommer vi in på en annan intressant grej med här att... Jag tror med all säkerhet att homosexuella och andra eh, HBT-personer i allra högsta grad kan vara lika bra föräldrar som, som heterosexuella. Men eller, nu är vi inne på det här med samkön och äktenskap. Jag tror helt enkelt att det är inte är bra den här inställningen att man som homosexuell i ett par vill skaffa sig barn. Jag tror det har mer med egoism att göra än med att ha tänkt på barns bästa. För det är inte jag som om att vi har ett ganska utbrett i Sverige där människor misshandlas, kan misshandlas grovt på grund av att de är homosexuella. Och om ett, sånt, om ett barn då som är heterosexuellt då, växer upp i en homosexuell familj och så går barnet till skolan och så finns det elever i den klassen som inte gillar barnets skäll och så går det, ger de sig på barnet. Jag menar, det barnet kan ju faktiskt bli mördat. Jag tycker att jag tycker det är att man borde se till barnets bästa istället för att vara så fruktansvärt egoistisk. Men så satt det är min personliga åsikt. Men det är en grej som jag tror att kommer att ligga i fad hos kristdemokraterna inför valet 2014 i allra högsta grad. Och så, jag menar, det tror jag är en orsakerna till förutom politiken. Att de var en väldigt luddigt form av politik. Att de hela tiden befinner sig runt och kring 4%-svällligheten helt enkelt. Men vi får se vi får se. Om jag avverkar nästa. Om jag avverkar med fler år. Det finns andra frågor i Kristipåtapan. Men jag tycker jag väl att det ta upp den frågan. Nu jag tycker att jag den är som är intressantast. Och den som har på flera av nästa också. Om vi tar upp sådant parti som Centerpartiet. Då, som inte, för länge, inte så länge sedan fick en ny parti. eller min namn, Amir Så måste jag säga så här: Herregud, man. Har du sett det i spegeln? Hur fanns det? Alltså, Försöker att slå Mona Salin i, i, i galenskapen eller vad fast ni förhåller om. Men hon var det första och gör en parti i Säger så här. När hon, hon säger att Sverige måste ta in 40 miljoner invandrare per år. Hallå, lilla eller Vet du till att börja med hur mycket 40 miljoner människor är? Hon är 40 miljoner människor. Det är, Då är, människor det. Det, det är ju bara räkna. 40 miljoner. Eller, och, och och hur hur liksom på ett år, alltså hur, hur alltså för, försöker slå folkpartiets en enda av folkpartiets med kvinnor för några år sedan som heter. på och som sa en ändå sak och krävde att och ville att Sverige skulle ta in 200 miljoner invandrare per år. Alltså 200 miljoner invandrare per år, så alltså, alltså, vad Vad vad hade, vad hade ni? Vad hade ni två, alltså Maurit Polsen och Lööf, vad hade ni två i matematiken gick i skolan? Så man började fundera. Och vad hade vad hade ni, vad kunde ni om landmassor och geografi? Jag menar, det ska finnas plats för alla dessa människor. Det ska finnas jobb. Finns det, det? Finns det 200 miljoner jobb i Sverige? Svar nej. Finns det 40 miljoner jobb i Sverige? Svar nej. Det är bara att se på arbetsmarknaden. Ni... Eller vad, vad de mina borgarregeringar har ställt till det. Jag menar, det är ju väldigt illa tycker jag. Eller väldigt illa, ursäkta, sådana det. det är ju väldigt illa gott folk när man måste söka utbildning som man inte är kvalificerad till. Jag menar, vi, vi såg ju av de tillfällen där det här det faktiskt lite sarkastiskt på, på några ställen. Att det var ju faktiskt brandmännen som sökte jobb som sjuksköterskor. Och, och, och, och, och polisen sökte jobb, sökte jobb som uh, djupavsstyker. Eller 17 Men det var någon sån där jag fall. Och, och sen har vi det här andra också. När, när, när, när människor som är handikappade, så handikappade, som de bara kan röra eh, sina ögon, måste söka jobb eh, så, som, som arbetsmedlare. Eller politiker. Nej, men alltså, just igen, för, för, förstår ni vad jag menar? det går inte ihop. Va? Det går alldeles inte ihop nu. Och. Och så var det de här med de här 40 miljoner invandrare per år, eller 200 miljoner invandrare per år. Alltså herregud, all ja, nej. alltså Du fick ju ta tillbaka det här så här, påstod du att det helt plötsligt bara var nej, nej, nej, sa du så här. Nej, är inte 40 miljoner invandrare per år, sa jag, jag sa 35 miljoner i år. Men herregud, så vad skillnad, 35 miljoner eller 40 miljoner, 5 miljoner mer eller 5 miljoner mindre, det är ju fortfarande samma problem. Men som sagt, vad, vad hade du i matematik och... Alltså, rent allmänt lära om, om saker och ting aldrig gör. Det kanske går gå dag, eller det kanske gå en jag vet inte riktigt. Men det, det är en sak som jag tror <går> att ligger till, i farten till Centerpartiet på vissa svar. Sen, en annan är som ligger i farten också, det är det här med att de har försökt att framställa Så Jag vet inte hur många år nu som eh, den bollarvarianten svarar på ett miljöparti. Alltså, med tanke på att de säga att miljöpartiet, eh, att det är det riktiga miljöpartiet. Ops, det riktiga Miljöpartiet då. Inte är no Miljöpartiet direkt. Och jag håller med det faktiskt. Jag håller med. Jag menar, en gång i tiden när miljöpartiet bildades 87 så var det faktiskt ett Miljöparti. Men eh, sen så tappar de tråden någonstans och sen så blir det faktiskt... Ja, det enda miljöfrågan som var kvar egentligen så är faktiskt det att man ska höja bensinskatt. Att man ska höja bensinpriset. I övrigt är det man får fri, okontrollerar massvinrande. Det är inte bara hälsika alltså. Så det är nästan som man skulle tro att det, att, alltså, är det möjligt så att det där ljudet i den direktsändningen, hur det nu går ihop har pålagt att det kanske var en av miljöpartiets språk som sa det här med 40 miljoner invånare per år. Att det, var, att det var hennes röst, men inte miljö. Så Det är nästan som man funderar Förstår ni ungefär vad jag menar? Då? Okej, okay, det här men visar jag men höjd bensinskatt i alla häld, okay, Hö, höjd, höjd bensinpris bansinpris, gör men här röstus, är det inte tillräckligt höjt ändå. Eller, liksom det är upp i 16 öre per liter. Eller är 16 kronor. per Nej, det var 16 kronor per liter, fan. Mm. Eh, ja, kommit vi då. Men det är i alla fall väldigt mycket av. Och så ska ni höja bensinskatten också. Eh, och ni ska vara ett parti som står åt vänster och som ska stå för att alla människor ska vara bra. Eh, Miljöpartiet skulle jag vilja säga att vi förintar landsbygden. På landsbygden behöver man verkligen en bild. Alltså. Om man ska någonstans. De flesta lövriga i alla fall. Vill ni förinta landsbygden, kära Miljöpartiet, jag bara undrar. Tydligen och ni Skitsamma, det är inte min problem jag Ä, eh, då har jag så, sen Centerpartiets partiets inställning i att vi ska ha att vi ska bygga mer kärnkraftsverk trots det här som har hänt i Tjänober och det här som har hänt i vad var det, Oskarshamn, där det var en reaktor 90 halv, eller vad fasgår. Sen så det här med det här med som hände i Japan förra året, att vad det var ett kärnkrafts, kärnkraftsverk kärnkraftverk som exploderade. trots det så ville jag ha mer kärnkraft i Sverige. Det är ungefär som då säga så här. Vi ska ha mer vattenkraft i Sverige. Med andra ord, de fyra stora älvarna i Sverige ska byggas ut. Då är det slut med all djur och all växtliv både i och kring vattnet, kan jag tjera, säga, kära tittare. Så vad är det En bra alternativ att köra med vindkraft? Ja, det är klart bortsett från att... Eh, jag menar, och andra flygande ting vet ju inte vad vindkraftverk är va? Jag hörde vid något tillfälle till exempel att det var någon havsörs, var det flyger åt det ett vindkraftverk och dött. Och äh, läste till och med om man tänker på att visserligen så är havsören inte i så länge men fortfarande frivilligt. Men är det meningen att, att havsörsdannon ska bli lika stora eller liten, så att säga som den var på 70-talet? Att det var en brott, Att det var snodd på att utrotade. Som sa att det finns fattigare med allting och det finns fördelar med allting. Just ja, fördelar det kommer till det här Ja, folkpartiet då. Vad har de att komma med? Eller rätta alltså, sagt, vad har de då Ja, alltså folkpartiet. Om Sverige-demokrater anklagas för då ett populistparti så skulle jag vilja undra vad folkpartiet är från tillverkade ja, för fan som verkligen ett populistparti om något. Jag menar, ena, ena kön så, så ställer de sig bakom men, alltså, att de säger till samt sak, samma sak som, som sverige gör. Fast ändå försöker de distansera sig från västheten, jag förstår inte det riktigt. Eh, alltså jag, är Folkpartiet är ett liberalt parti då, som verkar ha eller, ja, verkar ha hyfsat stort förtroende. Eh, jag förstår bara inte riktigt hur de kan ha för större, större förtroende än Centerpartiet och Kristdemokraterna har. Jag förstår inte det alltså. Jag tycker att Folkpartiet är ett parti som verkar vänta med kappen efter vinden i olika frågor. Jag menar, å att sidan kan man tänka sig att stödja ett förslag som. Ja, ungefär, jag och Börkund kan resonera så här. Ja, vi, vi kan tänka oss och stödja det här förslaget så länge det inte blir förknippat med oss. Eh, alltså, förstår ni den logiken? Det gör inte jag. Alltså, jag menar, stödjer man ett förslag som brinner på något jävla konstigt sätt? Eller, ursäkta, så roder vi tjäna lyssnare och tittare. Var något konstigt här så blir det ju faktiskt förkrippat med det partiet som stödjer det förslaget. Blir det förklippat med det förslaget? Eller har jag fel? Så, så hur, hur har Folkpartiet tänkt då? Har de tänkt under Ja, det är väl tveksamt. Det väl snarare en snarare fråga att man ska ställa sig. Jag björdeklund. Jag tror att man får något svar på den här frågan. Äh, det är inte så värst mycket att snacka om Ford-partiet helt enkelt. Men så går vi på <coughs> den riktigt, riktigt stora buffelpartiet i då Moderaterna. Hej Fredrik Redig säger jag. Jag gillar den, jag Så den. Jag för den störtskärna, speciellt det här som man så strax efter de hade vunnit. Eller bara några månader, några veckor. Några månader efter att Moderaterna, eller när vi hade fått en borger i, i, i Sverige 2006. Vilken fin grej, Fredrik Reinfeldt sa det. hej, häja Fredrik Reinfeldt, du är min idol, det måste jag verkligen säga. Det är fan vad han skönt det var när du såg den där grejen Och Södertälje. När han klart och tydligt deklarerade, kommer ni ihåg när jag känner tittare och, tittar och, känner och Han klart och tydligt deklarerade följande. Södertälje och speciellt stadsdelen Ronna i Södertälje är ett för hela Sverige. Du har min röst, Fredrik Largfeldt, då har du verkligen. OPS! Om det inte vore för att dagen efter han sa det. Kommer ni ihåg vad som hände med Ronnas polisstation då? Jo, den blev söndersköpen. Bokstavligt talat. Va? Det var... Eh, äh. Vilka det var som gjorde det, var väl ingen, det är ingen som inte riktigt vet än idag. Men med tanke på att... Eh, Alltså, det här är en stad som brottas med stora gängproblem eller invandrare. Så ligger det ganska nära till hans Och Jag säger inte att det var det. Han sa att det var det, men det kan ha varit det. Det är övervägande sagt att det var det. Och så var det ju, polisstationen, låg ju också i Stadsident Bromma, som verkar ha problem med mångkultur och invandring. Och, och, och, och, och, och, så, och så sa han det här. Och så dagen efter, där... När Ronnas polisstation blev sjöbesöten i byten, mer eller mindre. Sa han ungefär då någonting? Nej, nej. Äh, då var det. Ja, han försökte bara säga någonting, men det blev bara tyst, tror jag. Ja, han fick inte fram någonting i alla fall. Det var väldigt, väldigt tyst. Men det minns man ju. Eh, sen tror jag inte att det kommer att ligga. Sa moderaterna i är Däremot, en sak som jag är helt övertygad om kommer att gå i fartet inför riksdagsåret de 2014. Det är det här. Det här med deras envisa chatt om att människor som <gör snudd> på ligger för döden ska ut i arbetslivet. Och så skyller de, och så, skyller, och så liksom, så skyller socialförsäkringsministern att ja, men det är den försäkringsgassa så kör de här gärna inte vid. Men vadå, vadå inte vi? Försäkringskassan har ju fått vissa regler någonstans ifrån. Och var kommer de reglerna ifrån? De kommer naturligtvis från regering som sitter. I det här fallet då den borgarregeringen. Så att det är att försöka skylla ifrån så att det är försäkringskassans fel, det går inte riktigt ihop tycker jag. Skrämmande var ju den där jävla gärna mest skrämmande, det skedde faktiskt häromdagen. Som sagt, det är ju den 9 maj 2012 idag. Det skedde ju häromdagen bara. Eller var det i helgen tror jag det var det lördag när jag var frågan om en, en, en man som faktiskt hade misst allt man ägde och har. Han hade minst en, en dotter efter fem kamp mot en hjärtomår tror jag var som dogår. Och inifrån var helt helt Nej, Nej då. Han fick inte vara, vara sjukskriven längre. Det var, alltså, att hans dotter hade att han var psykiskt instabil på grund av detta. Nej, det spelar ingen roll. Han skulle ut i arbete. Nej, det jag. Varför så alltså arbetsgivare då? Man kan ju tänka sig som om en kille stod på en världsavskorg och så var han inte riktigt i hundra i huvudet. Vem 17 sjutton är hundra i huvudet när man har missat barn? Vem sjutton är hundra i huvudet när man har minst en känsla? Vem är riktigt hundra i skallen när man har ensam minst en sambo eller vanlig flicka? Nej, man menar inte. Eller någon som man älskar rent allvar. Det kan vara en vän, det kan vara en släkting som stod nära och så vidare. Och så har man minst den, och då ska du ut i arbetsgivet. Nej då, Nu ska ut, du ska ut. Nej, du får inte vara sjukskriven, fast du är bara en vanlig människa. Du ska ut, vi kan inte ta någon hänsyn till vad den står till i din skalle, vet du. Nej, nej. Jag undrar hur Försäkringskassan kände sig i så fall när den här arbetsgivare arbetsgivaren känner sig. Hur den arbetsgivare känner sig då, när den här personen kanske står vid en sarv. Jag vet man inte. Så att den står vid en maskin. Eller att den är på ett bygge. Och så är han inte riktigt helt tunna i huvudet och så ska han ska hjälpa till att bygga ett hus. Och så händer en olycka och personen kanske dör. Hur känner sig de som beslutat är på Försäkringskassan då skulle jag vilja veta. Det var lite en liten fundering för mig. Ja, sen det här med, ja, rent allmänt det här med att det alltid gör skillnad på människor också som... Som har arbetat och allt anser att de är en bättre värda än människor som inte har arbetat. Sluta ut som i fas 3-åtgärder som inte lever på vart och så vidare. Och så heter det att moderaterna får för alla människors lika värda, Om vi tänker på det, alla människors lika värde. Men det kan det inte vara. När de ställer arbetslösa emot människor som har arbete. Emot varandra. Säg samma när de ställer invandrare emot svenska. Så De ställer invandrargrupper mot invandrargrupper, vi kommer tillbaka till den. frågan lite senare. Så går vi rast över på Socialdemokraterna. Ja, I början såg det rätt råvande ut för Löfven Kompany, han hade rätt bra poäng i det. Men nu har jag plötsligt skönt igen. Har Löfven effekter om det som har funnits någon, funnits någon hållit i sig? Ja, det är en fråga som vi ska ställa till honom. Jag tycker ändå att det är ganska intressant i det. Absolut. Sossarna har ju en del problem att brottas med. Jag menar de har ju fortfarande inte. Jag tar det här bara till exempel. Det här med när Juvolt var ledare när han sa så här. När han fick avgård, han och säga. Det är klart att det inte berodde på mina eller tablar. Jag utmanade Kjattes och han inte hade någon om. Nej, okej okay, Juvolt. Berodde det inte på dina eller tablar? Var sjutton berodde det på då då Be Berodde det på någonting som inte finns i jag i på jorden tror jag. Vad var, var, 17... var, var det som var orsaken? Fast den orsaken i. Vad är ja, alltså, var, var det för en var felaktig gång? Jag förstår inte det som någon tycker. Men det är en sak som jag tror att julhåll kommer nog att ligga såsam i fart nu rejält. Trots att han inte är varit eh, Stefan Löfven har ju fått en del positiv respons för att han har varit fackligt ansluten av har varit eh, bas för metall. Han har, ju, han har ju aldrig haft någon riktigt jobb i ökningen jäklar, om att tänka utanför utom för då. Och det var inte så himla länge heller. Eh, lite skumt där, men vi får se hur det går. Sen har vi det här vänsterpartiet som <coughs> försöker framställa sig som riktiga arbetarpartiet och plocka poäng från Socialdemokraterna. Ja, I viss mån måste jag säga att de har lyckats, men annars ligger de så pass lågt. Uh, alltså, det är ju väldigt illa tycker jag personligen att kommunistiskt parti som jag tycker är fel att, att det ska vara i riksdagen överhuvudtaget. Men de försöker framföras som alltså, det riktiga arbetarpartiet. Bara för att så sannolikt ska se politiken. Då passar vi på att plocka lite röster här och vi plockar lite röster där. Och Sverige-demokraterna plockar röster från alla uh, riksdagspartier, Vilket jag tycker är intressant. Sen uh, Sen, eh, alltså det är inget jag snackar om De har aldrig av med den här kommuniststämpen De har ju fortfarande problem med det här. Speciellt, det här som hände i förra veckan Det här, alltså Vänsterpartiet skyr inga medel För att kasta skit på sina politiska motståndare Där eh, När man fick skjuta på dockor En barn På en vänsterpartist möte var en del av föräldrarna Som var med Vars barn fick skjuta på dockor att det löp. Det jag är inte jag ju. Ja, så var det. Här. Ja... Vi kommer väl köra ungefär till 19.30 här. Jag har hämtat från Carpstripans eh, samhällsmagasinet på Youtube det där. Men eh, han kommer inte åt det kontot. Så att... Eh, kort fördröjning har jag. Det är bara en sekund. Så kommer det ut på internet det här. Eller just vi har Karpstrypan gjorde några program på Youtube där som hette Samhällsmagasinet med en webbkamera. Men han kommer inte åt det kontot. Vi har ju alltså några program här som är schemalagda som heter just Karpstrypan. Och ibland tillsammans med Ashmedrami eller tvärtom. Även Ashmedrami har ju några program här också då. Ni kan gå in på kortanu program. Och jag hörde också nu att Joel Lindberg fick återigen problem med kassettdäcket där. Han hade ju bytt det var det tidigare som hade krånglat och nu var det krångel med det här kassettdäcket också. Han måste ju spela in programmen och bevara dem som ansvarig utgivare. Och han använder sig alltså fortfarande kassettband eller kassettdäck och kassettband att spelar in på. Ganska så... Ja. De här kassettdäcken jag har här de är ju, står ju bara stilla här nu. Jag kan ju köra direkt ut i sändning också från ett kassettek här, och, eller koppla, ja. Men eh, det kommer det inte bli inom mer samhällsmagasinet då, eftersom Karpstypen inte kommer åt sitt eh, konto där. Eh, klockan 20.00 kommer då ett nytt program med Radio Länsman. 20.00 kommer Radio Länsman. Och eh, direkt efter Rådi Länsman på lördagarna så kommer ett, ett avsnitt med White Voice från USA som hade ett uppehåll men som är tillbaka. Och det kan man ha som poddradio. Jag tror att det är program nummer 72 nu eller om det var 73. Men i alla fall det senaste programmet som kommer direkt efter Rådi Länsman som alltså börjar klockan 20.00. Det här gäller kanal 1 och 2 på lördagarna. Ja, ibland är det kanal 3, 4 och 5 också men nu är det kanal 3, 4 och 5 kör musik. Uh, 20.00 kommer ett program här med Radio Lensman direkt efter kommer White Voice. Och de har sett tillbaks igen efter ett uppehåll. Och, uh, idag var det sol ute men det har ju regnat hela veckan mer eller mindre. Och Jo Lindberg fick återigen ett eh, havererande kassettdäck där. Jag menar, spela in radioprogram på kassettband alltså. Då måste man ju vända på kassetterna. Eh, det måste ju finnas någonting annat att spela in på. Alternativ... Eh, ja... Det finns ju... Jag vet inte, minidisk finns väl inte kvar längre. Jag har en sån här pytteliten här från Sony. Men Sony gav vi upp det där med minidiskarna och, och började med mp3-spelare istället. Men det finns väl mp3-spelare som har inspelning också tror jag. Lite dyrare. Inte bara att spela upp utan det finns väl också lite mer avancerade Finns väl, ja, det finns väl MP3-spelare alla fall som har radio vet jag, men om de har inspelning vet jag inte riktigt. Men det måste ju finnas några bättre alternativ än att hålla på med kassettband alltså. Det är ju väldigt uråldigt det där, det måste ju kassetterna ska ju vändas hela tiden man Måste hålla, hålla koll på vad, vad tejpen är, om det är på väg att ta slut liksom. det, det är ju gammal teknik det där som man har hållit på med sen. Jag höll ju på med kassettband redan på 70-talet alltså man skulle ju spela in det här äh, från Sveriges Radio, ni vet äh, Sveriges Radio började med stereosändningar där 1975 men man skulle ju spela in det här kvällstoppen vet du, med Kärsten Adams Rej och grejer men de förstör, Sveriges Radio förstörde alla programmen, de babblar ju i början på låtarna och sen fick man ju inte höra hela låten heller utan de tonade ner låtarna för han ju inte med annars på den sändningstiden och få med alla de här tio i topp och kvällstoppen och allt vad hette så att kassetterna man skulle lyssna sen så hörde man lite grann av radioprataren i början och sen fick man ju klippa av låten just i slutet också. Men det var väl inte för att man skulle köpa plattorna. Eh, skivgrossisten fanns någonting som hette också i medborgarplatsen där i två våningar. Man kunde gå ner från trappa också. Och eh, jag minns i alla fall, jag tror fortfarande jag har kvar såna här små etiketter som fanns. De hade alltså LP-skivor för 29 kronor det är alltså 1970-talet det här då, helt enkelt Skivgrossisten hette någonting, det minns jag och sen vid Sankt Eriksbron min pappa jobbade ju med returpapper då så att jag fick ju tag på returerna då från pressbyrån helt enkelt, Presan, där det var ju då alla de här, ni vet, det var ju serietidningar och det var härtidningar och porrtidningar och alla de här damtidningarna och det var specialtidningar och teknikens värld, allt vad de hette va? Det tog ju ett tag innan nu gick de, så gick de ju på retur sen. Och... Uh alla de där lite dyrare porrtidning och sånt, de var inplastade helt enkelt i plast där. De skulle ju malas ner där. Det finns en bild på mig när jag sitter på Alban och på en jättehög med med vanliga dagstidningar då, högst upp där. Svenska Dagbladet och allting. Man fick helt enkelt gräva sig ner i de här enorma högarna. För att komma åt de här... Turerna med, med Serietidningar och härtidningar Och damtidningar och specialtidningar Väckorevin och allt vad det hette så att jag, Och sen sålde jag faktiskt På 70-talet Till en gubbe där i Sankt Eriksbron Han hade speglar också i butiken Så att vi skulle kunna sno någonting Och jag minns i alla fall en gång Det var en papperspåse Full i alla fall Och han betalade mig jag fick några hundralappar vad det var för, och Det var, det var härtidningar och porgtidningar och serietidningar och sådär. Och, och sen gick jag tillbaka till gubben och så sa jag att, att han glömde. Det var så att gubben var full alltså. Det var en äldre gubbe. Han hade en son också som hade en annan butik. De sålde gamla böcker och serietidningar och sånt. Kuriosa. Så jag lurade gubben då. Och han var full... Så bara jag plocka i plånboken igen och tog upp de här sedlarna en gång till så att säga. Så att jag fick dubbelt betalt. Och sen fanns väl också femtefemmans skibutik och grejer där vid Sankt Eriksbron minns jag. Men det är ju ganska många år sedan. Så jag vet inte om det finns kvar någon skibutik där. Ganska nära bron. Sankt Eriksbron, en bit ifrån fanns det. Ja det här var på 70-talet med med det här med med gubben. han är ju död. Det var ju på 70-talet Han hade en son också som hade en annan butik. Men de här skibutikerna vet jag inte om de finns kvar Om de hette 55 man och det där. Stangtegskatan 55 kanske var nära bron i minnen man har. Så att äh, min pappa kom ju alltid ut också till till äh, Vega där ute i Haninge med med äh, ja, serietidningar och och här är tidningar och damtidningar och alltihopa där. Och sen rotade han, han rotade också i de här soprummen i på Östermalm. Han hade ju nycklarna till alla portarna. Jag har också en bild också faktiskt med min pappa träffade i kungen. 1982 tror jag det var faktiskt. Så var kungen ute på besök och skulle titta på på, eh, det här returpapperssystemet i Stockholm och, och fick in på min pappa som var på Vallhalla vägen det finns en bild alltså på min pappa som står och pratar med Sveriges konung, det är ju rätt häftigt va det började han ju röka när han var 12 år så att han dog idag 96 helt enkelt och han dog också i källaren ute på vägen där på Nordenskjölsvägen i ett fritidshus bara sådär, bara ja och helt död bara, min mormor satt ju på en liten stol där det i källaren. Jag mötte också en rev också en gång i källan faktiskt. Så att säga, jag skulle in i källaren och reven skulle ut. Och den enda möjligheten för reven att komma ut det var att springa väldigt snabbt mellan mina ben och sen ut bara. Det fanns ju ingen annan möjlighet egentligen. Det som jag stod vid den enda utgången. Och det var även en nötvecka en gång som fastnade med näbben i en musfälla faktiskt. Den skickade upp i luften och så tror jag visst att den flög iväg. Och så bodde en koltrast också i början på 70-talet i en vedtrave där. Närmast kommer alltså klockan 20.00 Radio Länsman direkt efter kommer det senaste avsnittet med White Voice man kan ha som poddradio då. Radio Länsman vet jag inte om det, det fungerar inte att prenumerera på. Fast det kallas för poddradio. Adressen är felaktig där. Men klockan 20 kommer Radio Länsman och direkt efter kommer det senaste programmet som man kan hitta med White Voice- och det är lite jobbigt också här för jag har ju Rarma Radio på alla datorer här. Och det är mängder med program nu som är inlagda som schemalagda inspelningar. Och jag har ju ställt in då att Rarma Radio inte ska komma upp som ett stort fönster utan den ska ligga minimaliserad då, så den här liten där nere längst ner. Men det kommer upp som ett stort fönster varenda gång den startar varenda inspelning. Va? Barnprogram är också på gång här. Vi har ju Pippi Långström på Kalle Stropp, Per-Grodan Boll Jag tror att det är från 50-talet helt enkelt, jag kommer ihåg att det var några gubbar i någon skafferi också som hette Humle och Dumle Nu pratar vi väl i början på 60-talet va, och svartvitt var det också Jag minns att min pappa lämnade efter sig en pytteliten sån här en, mini, mini svartvitt med en pytteliten ruta med radiodel också och eh, i början när jag hade lägenhet uppe i Ceter så hade jag inte ens en säng jag fick sova på golvet, det var väldigt hårt faktiskt tyvärr. Innan jag lyckades få ordning på det. Jag kunde ha en säng att sova i faktiskt, men sängen från Europa möbler i Ceter det var en fjäder som gick sönder efter ett tag där. Den blev alldeles lös var den. Och den fick jag lämna kvar också för jag kunde inte dra ner den för trapporna och dra upp den för trapporna till nästa lägenhet. Det klarar jag inte av helt enkelt ensam. Men i alla fall, man fick titta på den här lilla, lilla miniteven helt enkelt. Den var väl från 70-talet, med en pytteliten tv-ruta i svartvitt. Det var väldigt jobbigt för ögonen faktiskt. Så att säga, det hade det varit färgen i den lilla rutan. Plus, först var det en mycket liten ruta och sen var det svartvitt också. Och många människor har ju som största nöje också att ständigt gå omkring och pilla på en mobiltelefon hela dagen. Jag förstår inte vad nöjet det är egentligen. Och den här pyttig skärmen de har att stirra på också. Jag förstår liksom inte vad är, vad är poängen egentligen. Uh, ja, vi har ju kört Bruce Springsteen och Radio No Hair. Men vi kan ju ta den en gång till. Och närmast kommer en häftig låt med enhärjarna här. Det har ett jäkla ös. Den kommer strax igång här. Vi ska köra några minuter till. Håll i hatten för nu kommer Stolt Svensk med enhärjarna. Nu blir det ös. Nu kommer den häftiga låt med Kristi Sjögren och Supersaxarna som heter Seolighter Alligajter. Ja, nu ska de ha haft masdialekten dialekten om man den det lite annat då. Nu kommer en annan häftig låt här och vi ska avsluta om några minuter här, den här radiolördan. Det var häftigt, men nu blir jag också dragel och galoscherna. Me. Och eh, vi tackar för oss då, den här radiolördagen den 11 oktober 2014, ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi hörs nästa lördag klockan 16.00 och för programschemat kolla korta punkt nu, snedstreck, program. Vi kör några minuter till här tills de här schemalagda inspelningen tar slut och då kommer vi att klockan 20.00 kommer Radio Länsman och direkt efter kommer White Voice från USA finns på thewhitevoice.com. Har det så bra och bevara Sverige svenskt. Nu kommer en häftig låt till här faktiskt, cover på en ABBA-låt så so långt. Hej då! Mm. Jo, jag skulle säga så här också att när man gör synpunkter också vill önska någonting och sådär när det gäller då här så kan ni kontakta oss på adressen sverigekanalen -sverige Alltså sverigekanalen -sverige och bevara Sverige svenskt. Tack så mycket härifrån Södra Dalarna.